Jason! Jason. Jason. Jason. You were almost a jiggle sandwich. <laughs> You're right. That's my day. This place is incredible. Bombackalaka. Amo baker. Heison sånn en alle vår lyttere, dette er Supertech episode 22, spesialepisode som jeg har kalt den en juleromjuls. Kavalkad, års kavalkade, årskavalkade Drømmelag special Den har mange navn i hvert fall Jeg heter jo fortsatt We Ho ho ho Og jeg heter Joaken Og vi har faktisk med oss Veldig mange i studio her i dag. Studio er jo studio til å jukke Men På min venstre side her så har jeg Vi kaller dem bare Øgger kanskje Øgger det er meg <laughs> han er Øgger hvem andre har vi her, Joakim? Skal vi se, jeg sitter jo til hele en mikrofon med, med to gode kompiser her. Han som holder mikrofonen, det er jo eh, vår fastgjest. Hej. <laughs> ja. ja, jeg har vært her to ganger før, og eh, jeg vil si, det er vel jeg som har eh, det største honoraret når jeg er på besøk hos dere, er ikke det? Det er det. Antall cola, er ikke det jeg har på dere? I dag er det julebrud. <laughs> <laughs> det er det ja? Det var litt smagløs, må jeg si. Åh, oh, gleder jeg deg bedre kaget, de er bakst med kjærlighet, han. Okay, okay. Uansett, det er kjekt å være her i hvert fall. Så, du må ikke glemme han sitter ved din side her. Ja, det er hvem det er? Det er Jofa. Jofa, ja. Ja, ja jeg har ikke kjent han. Du har kjent han lenger. Å, oh, jeg har ikke ja. oh, oh. <laughs> <laughs> det, jeg har ikke. Har Det var starten. Så jeg gleder meg i hvert fall med kjekt. I kveld så skal vi diskutere et spill. Og mye mer, faktisk. Det blir uh, spil, det blir tv-serier, det blir uh, minnestun av alle ting. Uh, og uh, det, her blir en uh, helt fabelaktig episode, uh, og Joakim har jo disket opp med julebrus og uh, julekager, uh, som han har bakt selv. Ikke kjøpt i butikken. <laughs> Hei, sa de var tørre. Jeg sa brusen hans for det var ja, du... veldig daude, da. det det jeg Liket det som 2016, må jeg si. Altså, her kommer du. Det var, det var, ja, det var litt, litt uh, tydelig, det ganske. Du kommer her, og Joachim er god verdt, og du bare rekker ned på brusen hans. Jeg har høyest høy standard, vi. Hei, jeg skal finne whisken. Ja. Sitt <laughs> heit. Jeg kjører i dag, egentlig. Nei, ja, faktisk. Eh, hei, du kan drikke hvis du vil. Jeg kan skjøra. Eh, ingen ja. problem. Så hvis Hei eh, får seg en dram, så blir han kanskje litt bedre humør. Ja, jeg... Å, <laughs> oh, fy, ikke det, man, jeg, det er ikke det. Det er noe gøy. Det er Balvenai, eller hvordan skal du uttale det? Det er jo en uh, Balveni. Balveni. Å oh, nei, du tar ikke å åpne den. Det er single malt. Har ikke du en som ikke åpner den bare for meg, da? Nei, okej. Okay. Okay, okay. Men jag tror äggor och hur det en skarpe. Nej, det är ju okej. Det Det, det, det. väckte av en turist. Okay. I den norska fjällheim, inte med att hjälpa dig hjemme i mörker. Och wow. Ja, ja. Ja, detta var nonstop projektet. Uh, ja, han är lugg och lagra så länge eller? Ja, ja, han la in svettryggsäck i uh, tre dagsmarscher. Det bara han ligger lite där, gud, inte stress <laughs> med där alltså. Men, ja, vet ikke jeg hva, hvordan det ligger med praten vi, ja. eller? Ja. Ui, du er ansvarlig for å ha løske pappetøyler. Jeg får ja. prøve å gjete dere. Det, ja. Ja. det blir ikke så lett, tror jeg. Men, uh, vi har et uh, spennende program til dere. Uh, men, uh, jeg tror vi kan bare starte litt med å uh, bare si, uh, hva folk har gjort i julen, og hva folk har eventuelt spilt i julen. Um, skal vi starte med okay? Ja, jeg har vært på tur hos familien men i Belgia. Og det kjekkeste jeg vet når jeg vil det er at jeg har med Gameboyen. Eller, 3DSen. <laughs> 3DSen, ja. Uh, så jeg har jo kost meg glad i hel med, med Pokémon. Ja, på... Sånn. Sånn. Åååå, Moon! Ikke gå, altså. Nei, nei, nei, ikke gå. Ja, ok. <laughs> Guttungen min har jo sånn, og jeg har Moon. Mm, mm. Også må jeg spille litt på hans, og så litt på min. Mm. Ja, for du har jo hatt ett sånt projekt, uh, der uh, du kjøpte to... Dere har kve deres 3DS, altså, deres spil, og så kve deres spill, og så meningen er vel at han skal spille på sin, og så skal han kunne bytte men nå må du spille på begge to ja, jeg må hjelpe han litt ja. mm. og så litt Mario har jeg hjulpet han med ja, på 3DSen ja, så nå kan han holde grønne kjell og springe med dem og så slipper de med vilje ja, altså men mm. det vil jeg si høy grad av multitasking om du kan si det det er noe jeg egentlig alle barn burde lære seg <laughs> før eller etter det har vært å gå før <laughs> Altså, det var min spil, Jules. Inn i mellom så har jeg, jeg koset med Uncharted 4. Ja. Det mm -hmm. var bare godtatt at han kommer til å falle, og falle, og falle igjen. Mm -hmm. Hvis jeg bare kan leve med det, så er det et sinnssykt kult spil. Ja, jeg har hørt at det, det, det var folk som sa at det spillet blev vel litt, litt mye gåing, det er ikke sånn... vet ikke hva meningen din, det er. Vel, jeg har ikke rundet den, men... Ikke gåing, men liksom, det, det er mye sånn... Det var veldig transportetapper, ja. Ja, mye storytelling i stedet for... Mye action-sekvenser som de forrige spillene hadde. Ja, men det ligger jo litt historiefortelling. Mm -hmm. mm. Nei, jeg skal ikke si om jeg er en ekspert. Jeg har jo ikke spilt i Uncharted-spillene. Er det mer, det mer i Wind Waker? Nej det er ikke mer i The Wind Waker. Det går ikke an. Transportetappene er kortere enn der, altså. Ja, ja, mye kortere. Ja. Nei, men uh, Uncharted, uh, jeg tipper de lytterne, de er jo litt... De er i spillet for å si så... Zelda-spill er jo mer enn åpenverdensspill, mens uh, kanskje, uh, The Charter-spill er jo en fiks narrativ så du går på, ikke det? Men uh, ja. ja. Det, er, det er jo en interaktiv film. Ja, ja, sekvenser, ja. sekvenser i riktig rek rekkefølge. Ja. Ja. Jeg tror det er bra, altså, det jeg har spist av 203, så tar de sånne pauser, for når det er action, så er det action. Kjøring og pistoleeksplosjon, og innimellom så roer de ned pulsen din med sånne sekvenser der du går og ser mm. på skatter og de prøver å bygge opp litt stemning og litt duvde, for eksempel altså, Uncharted har jo med uh, Nathan, er ikke er det han, Drake uh, Francis Drake, tror jeg Neisen men han er etterkommer av en kjent uh, utforsker går läp chefraten ifrån 1600-talet. Ja, faktiskt. Ja. Och det är där liksom det är därför han är. Ja. Ja. Eh, vel, det har varit historien i i i gamle spill. så de prövar liksom att ha ett sånt perspektiv på hur för Nathan Drake är en plundrar eller hur han är en skattejaktjäger för att det er liksom hans arv då, visst nog. Mm. Så därför skönner jag de av och till puttar in roliga sekvenser så sånn att du ikke blir överlessad med ekspositioner og få litt variasjon rett og slett. Men det, sånn, det er jo sånn en film må bli laget. Ja. En bra film har har jo ikke bare action mm. Ellers så det jo transform filmer om at Oscarfilmer. <laughs> så du har må jo ha hvis rolige deler så balansere mot actionsekvensene. Det er jo sånn spela og nu lappa at det er spela jo en mer interaktiv form. Ja, hvis det er forandring i i kurven ja. i ten, intensitet. ja, ja, ja. ja. Mm. Önnet var lite sån filosofisk snack det, det Ja, er det vi måste lämna det så vidare. Jag påstår måfold är jag är färdig. Jag är färdig. Nej, med jag jag spelar ju inte så mycket nåt för the way. Jag är bara jag följer med väldigt gott kanske i spelvärlden och av nyheter och ja, nu, det beditter som skjer, men jeg spiller ikke så mye, det må jeg innrømme. Nei, men uh, bare fortell litt om hva du har gjort jul og oh, ja, skjønner, sånn så generelt, ja. Har du koset deg? Har du sett på noe spennende? Har du uh, vært ja, på byen? Jeg har ikke vært så mye på byen heller. <laughs> det, uh, jeg vet jeg, du så en film i hvert fall. Det film du også? Ja, det står også, ja. Rouge One? Rouge One, ja. ja jeg, jeg, jeg, jeg, jeg håper folk stavler denne navnet riktig nå. Folk har jo skrevet ros nå før, og så sa folk til Ja, men kan jeg jo fortelle litt den filmen? Jeg synes den var... Um, jeg, jeg synes Force Awakens var hakket bedre. Det er på grunn av... Jeg klarer ikke helt å sette meg inn i uh, alle karakterene. Uh, ja. Uh, alle Saras filmer har en veldig bra treieakt, som de kaller for siste sekrenser. Den på, på Rogue One synes jeg var utrolig bra. Det var egentlig den som dro opp hele greia, egentlig fram till dess så i det var så som så. Det var karaktärerna som jag appellerade till mig Det var ske mycket Kim för exempel vem hon personen hur då uh, datter. Jag og... tror inte du husker namnet hennes en gang. Nej, det gör jag inte. Men uh, men eh uh, kemin eh uh, med kemin mellan uh, personerna uh, passar sig helt. Gin Erso er fasen. Ja. Sånt. Men eh uh, det var väl poäng mitt. Jag i syns det var en bra film. Uh, men jeg synes Force Awakens overhack er bedre fremdeles uh, Det er ikke en dårlig film, men uh, ja, grei, helt grei film uh, Jeg så han jo med deg og noen andre da Ja, mm. så det var det jeg gjorde julen Og så ellers har det vært mye god mat og, og jobbet litt og soft lenge, <laughs> og lenge. Det er, er lov til i juleferien ja. Da skal du lade batteriene og kose deg Ja, det det du skal i ferien, synes jeg da eh Jon Fredrik. Ja, det är mig. Eh, ja, eh på har en lista. Eh, jag har en lista på telefonen över över no topics. men jeg alltså eh jag är inte någon stor men jeg var väldigt bra glad spel för tidigare. Så er multiplayer spel så det det var kanonbra. Nu Sørg, vi har en baby-baggrunn. Ja. Um, ja, det var meg altså. Det er bare meg, ja. Må... Så, ja, men eh, det jeg har gjort da, det er at jeg har, eh, jeg spiller en NFL fantasy. Det er jo nesten spill. Ja. Det er jo spill mot hverandre på Real Life, eh, på Real Life amerikansk fotball. Men, men altså, dette har du gjort i romhjulene? Det jeg har jeg gjort i romhjulene, det ja. gjør jeg hele sesongen, og, jo, ja. Og nå prater du faktisk med det er champion fra i fjor, både i regular season og i playoffen. Eh regjerer de mesters. Og det er ikke mange NFL-spillere kan nevne på. Så så så jeg skal jeg lite uh, respekt for det. Men uh, så har jeg har jeg tatt ei enno sku for i år så har jeg tapt nesten alt da. Så da har gått fått uh, mye dårlig. Så, men uh, ja, ja, har har du eller gjort i jul och har haft besök? Eh, ja, lite spist lite god mat. Har sett lite serier. Mm, ja. Det liker House of Cards. Er liker Ja, är du något alltså mer stack i detta er det någon altså, det, det det så speciell ting du får bind med julen som du absolut må göra altså, ja. Folk säger på Die Hard. Ja, jeg, eller... ikke jeg har inte sett. Jag har sett Mongolerna än Oh, de, men det har, det, er så... det har vært en tradisjon. Det har vært en tradition for dig. da? Det har vært en tradisjon. Hvert fire år så jeg har jeg sett Mongoland før jul. Har vi pleid å Mongoland hos deg? Ja. Um... Så det, det er skikkelig stange gode filmer, altså. Ja, da må du kanskje bare invitere deg, da. Da må jeg kanskje invitere deg, ja. Men nå er jul nesten over. Ja, men folk kommer ikke på dutefisk heller, vet du. Så det er... <laughs> ja, Øyga, um... okay. din jul, Hva, hvordan har den vært? nosc jag gå for mycket in på mitt privatliv men Nej. Jag har... kan säga si då. Det jag har spist väldigt mycket god mat. Eh, druckit med god öl som jag har köpt. Eh, i tillägg så har jag spelat lite spel, men det er mest på mobilen då, så spelat med schack. Mm. Och så förbi pratat i Super Mario Run til iOS, og ja, det ja, er ganske kult, du får liksom Mario-Nintendo-følelsen Mario, av det, men jeg synes det er litt veltravelig at han springer så sinnssykt til ja, deg. Du, du overrasker jo alle i venngjengen din med plutselig å plutselig ha en iPhone. Ja, ja. Har du på en måte kjøpt den til Super Mario Run? Ja, det er kun derfor jeg har kjøpt den. Wow! <laughs> så store Mario-faner jeg. Det er en god investering ja, ja. i Mario Run. Ja. Nei, jeg, øh, jeg, ja, jeg, jeg har ikke låst opp de andre baner enn første, første verden, enda. men øh, jeg synes det er et halvkult spil. det verdt 100 norske kronor. Ja, det tror jeg faktisk det. Hvis du er glad i Mario, så er det verdt 100 kroner. Det er jo bilt for et Mario-spill. Ja, kostet det 100 kroner, ja? Det kostet øh, 100, vel, 107 eller noe sånt. Jeg vet ikke helt hva på nå. Uh, jeg tror det er 10 doller. Ja, 10-12, ja, så kommenterer de var bare vi sparer til 100 i norsk, altså ja. Og eh, han Thomas, jeg kjenner fra Nerd Alert. han har kjøpt det. Han synes det var verdt 100 kroner eh, Men jeg er ikke helt der ennå, altså eh, Jeg venter liksom på at det skal komme med sånn Apple-tilbud Kanskje litt, men jeg vet ikke om det noen gang kommer til å skje Siden dette er Nintendo, vi snakker Nintendo, nei Du vet, 20 år, så det er det sikkert 90 kroner i stedet for <laughs> Ja, så Ja, kanskje, altså jeg og broren min Dang, vi har konkurrert noe viktig på aller første brettet med å få max antal munter. Og det blir som sånn konkurransepreg. Det er at du skal bare få en ekstra munt, eller du må liksom gjøre en ekstra manöver så har du plutselig ti ekstra munter, og så, så slår han meg da, så må jeg slå han igjen da. Da er jeg ikke sittet, dere to står og... <laughs> og så tror jeg eh, den kom ut på, app, nei, på Android i dag, eller i morgen. Ja, ja. Så det er rett før han kommer Ok, nå skal altså, jeg uh, gå og kjøpe meg ned lastet Nei, selvfølgelig skal jeg kjøpe meg det Så vil jeg <laughs> laste deg ned liksom. ja, ja. Men uh, Ja, jeg prøvde jo det selv uh, ja, Det som sånn, de outer-ånd spiller jeg må, jeg må kanskje Spille litt mer for, for at jeg skal fenge litt Men jeg har jo bare prøvd det et par ganger Men jeg tror det blir litt, du spiller litt mer Når det, du har den, det konkurranse-elementet Slik at så, så vi må jo alle bli venner, for sånn. Ja. sånn at vi kan se hvor høyt vi skårer. Skal vi utveksle friendcodes? Ja, dessverre så må du en 10-siffra kode, tror jeg. Åh, oh, jeg elsker friendcodes. Eh, men du kan sende det via mailen, eller... Det er ikke så innviklet, men det er fortsatt... Jeg tror du kan gjøre det via Facebook, kanskje... De prøver å strømme men nentano nentando. Vel, i nostal kies e te grid the win, men uh, den friend code's the way. Åh ja, nei, ikke minbig på vennegullet, det den det var. Va hva er problemet med det er det så gysla lenger? Uh, ja, så Okei, okay, det er litt, det tror lett opp på mobilen da, men i hus på wins og var det du du et langt framtall ehm uh, um, kode så du utveksler med Ben. Och det var du, du fick ju någon notifikation på att det handlade ädare. Men det är ju lätt om når du ska ta steen uh, ja, du du måste bruka en annan ett annat kommunikationsmedel på sätt och vis så att du beställer det via mail eller textmeddelande eller så. Men när man när man ska ta en kitkod i nettbanken det kan, så kan det vara väldigt lätt. Det vinner mig om en kitgodde faktiskt. Ja, det kan ju inte vara vädande att kitkoden till Lyse. Jeg må om min hjul. Ja, us att Nina har gå min jul. Hallå. Ursäkta mig. Här? Nej, faktiskt faktiskt sådär. Eh, jag har kosmig, men jeg har jo haft en litt annledes jul för i kan säga alla mina elektroniska duppeditter är ju uppe i Bode i en bil låst veck som jag hoppas fortsatt står där når jag kommer tillbaka. Tenk om våre lytter og hører på denne. Oi, tøm bilen før tyven gjør det. Ja, og nå er jo alle tingene mine i den bilen. Så det blir spennende å se. Det er en svarte bil som står rett ut for Aspmyra i bordet, var det det? Ja, ulåst faktisk. Nei, jeg låste den selvfølgelig. Det du gjør, du vet, du, du publiserer denne her den podkasten. Skit ja. du det upp i det? Ja, ja, just för sig. får ske lagt ut denna podd kring gästingen före jag kom på upptebodde och den så förhoppningsvis så är PC:n men fortsätter. Så det du gör det du, du kan publicera det inte på så så altså något bild intomt kan den lägga sån stinkbomba i bilen så nästa team som går in där så var det en innovaskelse. Nej. Eh, jag har en del kriminelle vänner i. Boden. Ja, ja. Det ja. blir en innovaskelse. Väl, eh godallmen? Ja, du petiter. ingen du så jag har sovt på eller jag bara jag har bott hos föräldrarna mina i guttu rumme. Mm. Så det har varit intressant, tycker jag <laughs> själv. Men men en koslig jul jobba lite i butiken självligt. Ehm um, mm. men det är schysst att se folk igen. Eh uh, och komma og få hengt med folk i, liksom med i fysisk samverd, og ikke bare over Skype. Uh, og så har jeg fått sett Verpokino. Um, uh, Hva synes du om Rogue One, da? Å, jeg, jeg tror jo ikke man hadde en poeng, men uh, helt kort så gir jeg kan terningkast 4 4 og en halv om det hadde gått an, men det går ikke sånn i... Ja, og uh, terningkast av seks, da. Uh, skulle du si Norge, okay? ja. Det er jo en gammel gjeng fra nabolaget som driver i kulde yldtradisjon Stemmer, stemme. i går så I går hadde vi den, den uh, årlige Mario Kart kvelden Selvfølgelig ja, Det var helt bananas altså Det var skrigig og skrålig ingen, ingen som kastet kontrollen i veggen da Men det gjorde jeg i fjor <laughs> Men jeg, jeg, hadde, jeg var i dårlig I år så gikk det greit uh, Men det var sin sånn gøy Vi spørte Mario Kart som alltid En um... 64'er Mm, uh, Nei, gamepie version, double dash. Uh, så, så det med en det är en om att samla samla. Vi gårna vi spelade det här spelet med ganska mycket förnall och samla. Så nu har vi gjort det som en låg tallision då. Då kör vi ju en uh, god lång session med double dash och så spelar mm. med WoW vi är lite på som är det, det er är dritmorsamt det måste jag säga. Si. Och så pröva att spela lite av Monkey Ball men uh, det är bara sånn en absolut ja, sista thing då. Ja, men jeg vet ikke hvorfor jeg glemte det Jeg tror ikke på grunn av at jeg blekker ut Det går så mye jeg lo og sånt Så det er sikkert derfor jeg har glemt ut at vi spilte Men det, det kan jeg si at i julen nå med spilte mye i går i hvert fall. Det er jo dårlig at kongen av Wario Ikke blir invitert på en sånn kveld Men jeg forstår jo at By i prøvdene vil ha for mye konkurrens Er du kongen av Wario? Ja er det, er det en sånn generell konsensus om at Øgge er kongen av Jo, ikke okay, men ikke han å Jo, for også ja, det som er løyet med Mara er jo at alle dataene er jo lagret på minnekortet her, som vi brukte den gang da. Så alle navnene er fortsatt der. Moody og Gaylord og ikke hvem andre. Jokka, jeg vet du der inne. Jeg tror jo, for jeg ser navnet ditt også. Så rart at sånn data egentlig bare består. Ja, minnekortet er jo, det må være over ti år gammelt nå, tror jeg. Mhm. Og han er fremdeles intakt, så... men når du går og bruker det i året, så kjøler jeg jo han holder, hvis jeg er sånn. Men uh, hvem var det som vant i går da, i Mario Kart? Uh, det var nok, han uh, var best statistikk, han var nok Wii. Ja, eller jeg og Jonny er faktisk veldig god. Uh, vi hadde ganske likt antall førsteplasser, men jeg fikk null sisteplasser. Ja. Uh, så jeg uh, lagde plass å unngå den jumbo disse men av og til, er... så var det bare å liksom snakke om så mye <laughs> ja, ja. sånn, eh, kukhår ifra sånn, det er så lite eh, det... Det, det disse fotofinishene som gir deg eh, hjertetakk altså. <laughs> Blå blå skalle der, så sender, sender bakover på pustet fjerde, og vi kalte den for den store utlikneren, for det kan være en person er langt fremme um, men så sender du blå på han, og det liksom det resetter nesten hele løpet, for de Plutselig så kan han, på, han som er på siste basse komme på første igen. igjen. Eh, og det er ikke ofte du finner sånne ting i spill, at eh, du må på en måte balansere, uansett hvor god du er til å kjøre, så kan de aller dårligste alltid ta deg igjen med hjelp av hjelpemidler. Som er jo litt frustrerende, men også veldig løye. Um Om dere bare spiller for heder og ære, eller er det noe mer? Nei, det er vel aldri noen premie... Du er, du er Mario Kart-mester ett år til, det, det, det, det, det, det, det, det er det som jeg heter og erer, tror jeg. Men jo det aller siste brettet på Mario Kart pleier eh, alltid å Donkey Kong Mountain. Ja. Og han som kommer på siste plass da, han kaller den for The Ultimate Turd. <laughs> den ultimaten, den driten. Ja. Så det jo, da må du unngå å komme på det aller på det aller siste brettet. Eh, for det er skam, og den følger jeg et helt år. Det i år var det, uh, det var Hansi eller Hansi. Eller ja. uh. det kan han se hela dagen. Ja. Eh, det är så du spelar markkort med folk så du har spelat uh, Alle alla känner på det ut og in. Du känner de andra spelarna. Det är liksom en sånn massa trick och ludor du kan gjøre da. Du sätter ut falska boxar, på på riktiga passningar. Sen det skal upp bak på de riktiga passningarna, så det er litt, det är lite så ett jätte blir väl liksom tight och men det er kun fire player? Ja, ja, ja. ja. Men, uh, men og stram, det er stram regi? Det er det sånn det er liksom, fra det ene til det andre, og Nej sånn er kvelden? Nei, det tar med følelsen, da. Efter vi har spilt en stor magekart og ble leise, så gå vi over til bare og Så det er liksom en feeling. Det er ikke noe sånn vi har fikst antall rundt der, da. Men uh, ja, det var vel... Uh, det, Jeg det, tror det det vi har gjort uh, nå i juni, og... Uh, noe, men altså før, uh, I tidligere episode så har vi alltid introdusert nye gjester, uh, altså hvem de er og hva de spiller, men jeg tror Øyga er litt sparsomlig med <laughs> bakgrunnen sin. Uh, men vi har i hvert fall kjent han veldig lenge. Uh, han er en del av gjengen, og vi glad for å ha han med i denne episoden. Og han kjenner vel ikke til WordPress siden så der kan vi jo lage en liten vignett eller, Ja, liten, vi kan det legge ut og mer om, om, om. Ja. Det Personnummer og hvor han bor og... Neida, vi skal stille med deg Aga. Men det er kjekt å ha deg med Takk for det Ok, da er det guld, Så skal vi kikke litt på hva som har skjedd i 2016 Det skal man. Nå er vi kommet til årskavelkaden Det herrensår 2016 For meg så har dette vært Et litt sånn merkelig spillår ja, Merkelig faktisk Det var merkelig ord å bruke, Men forklare deg Det har jeg så synssykt mye Bra spill gjennom hele året Og det er jo Første gang jeg har vært i en skikkelig sånn Dett når det gjelder spilling Det var jo i år jeg mistet Mistet lysten Jag men hade en episod där man snackade om den manglande spellusten din. Ja. Eh uh, och det skedde runt sommertid och sånt, det, det var rätt tidigt på sommaren. Rätt tidigt ja, sembra. Men den fick vi fixa. Den fick vi fixa. Ja. Uh, jeg tror kanske lite av koden var där att halvparten av det som är käckt med spel är ju att spela mot någon. Med någon eller snacka med någon någon om det. En sociala bilden. Ja, allt ja, det ska ske runt spel. Når du bare driver og reiser fra meg på dette visoviset, så er det jo ikke noe kjekt Men du har jo andre kjekke folk her på bordet som nei, kanskje ikke, kanskje ikke de snakker så mye om spill. Nei, jeg kommer til å ringe dere når jeg sliter neste igjen. Så da måtte jeg bare på en måte lære meg til å sette meg ned og slå på maskinen, og spille og slå av, og så ikke gå og fortelle noen om det. Det var litt trist ut faktisk. Ja, det var litt trist. Altså, jeg kan jo sitte her på ramme og sende tekstmeldinger til deg Det hjelper jo jeg, jeg elsker når du sitter på ramme og tekster meg Ja, det gjør det ja. Og du får en tekst en cirka en halv time før lunsj Så er det ja. uh, Men också har jeg jo prøvd mye forskjellig uh, Jeg fikk jo lastet ned dette. Det er en Åh, uh, oh, det er en fantastisk uh, Mother Earthbound Ja, stemmer på Du fikk det på 3DS-en din Ja, ja stemmer så jeg er veldig glad for at jeg har testet det. Uh, utrolig. Altså det spillet dekker hele spekter av følelser jeg har for spill. Da er mekken ikke så utdaterte og foreldre og, og som er så irriterende. Når du dør fordi folk tar kibangreb på deg hele veien. Mm. Mm. Og så er det også utrolig mange kule vitser og folk og, og utstyrene i det. Mm. Så det er en del gammeldagse ting og en del helt fantastiske ting. Og jeg er enda ikke ferdig med det. Nei, jeg skulle egentlig spørre deg om du har rommet her. Men du har sikkert kommet. Godt stykke ud i. Ja, jeg er godt stykke ud i. Eh, har du lysten til å plukke det opp igjen, eller er det liksom lagt litt på hullet? Nei, altså det ligger bare på vent, for de andre spillere sneger seg inn foran. Ja, sneger køen altså. Eh, så nå det er sånn de store spillene jeg har glad jeg tag i, det var nok Uncharted 4. Mm. Eh, det var da denne flerspillerdelen ble annonsert at jeg virkelig beid på krogen. Ja, er du interessert i å spille flerspiller på Uncharted? Ja da, så heldig at jeg har en uh, kule svager som, som digger Uncharted Stemmer, stemmer Som allerede er i det Ja uh, Så altså planen var jo lenge ikke bare å skulle låne det av han Men når jeg hørte den flere spillerdelen så tenkte jeg ja, ja, jeg er med Og det er mot hverandre eller med hverandre? Det er i sammen med hverandre Ja Men jeg, ja. Ja, jeg må få teste det Ja, uh, men uh, vi ser frem til å mer om Uncharted til flere spillere For uh, jeg har aldri prøvd, uh, den biten av Uncharted Eh så vi kommer ju ut och avgöra det i en ja. senare som sagt, det har varit så otroligt mange stora spel så idén var ju nog att vi skulle välja ett spel som vi kanske önskar ta oss in i nästa år då. Ja. Så vi fick tid då. Eh jag en sån feggen e-post ifrån Glicksel med topp 50 spel. Mhm. Mm du kika på listan då eller har du några du längsjer Nej nej. Men men har de, ni där är kanske tre spel som peggar sig gud. Det er Stardew Valley. Ja. som vi har hört väldigt mycket om Simind när kom til PC, uh, Og och nu akkurat har kom på PlayStation. Ja. Så den är på bondegård Ja. Men det är nog mycket typ eh än den bondegården jag har gjort. Ja, det är väldigt mycket rart att den jag har alltid rättigt. Ja. Ehm så är det ju Overwatch jag har lut länge på. Ja. Som jag minns att man tidigare har blandat med andra spel som liknande som sånn Fargomässig. Og utseendemessig, men som har fått veldig dårlige kritikker. Ja. For det er ingen gitt å det. Stemmer. Hva det det? husker. <laughs> det er en del sånne spel som hørte i denne kategorien som kom ut i 2016. Battleborn. Battleborn er en av de. Ja, det ser ganske likt ut, men det er vist ganske Nej mm. Nei, eh, 2016 var nok året for hero- og helte-type spill som også hadde MOBA-elementer i seg. Eh, men Overwatch... Var jo kongen av den, den sjangeren, og den vant ju årets pris, eller årets spil, av, i den Oscar-utnevnende av spill. Så hvis det er et spill som har vunnet 2016, så er det kanske Overwatch. Ja, men det jeg er litt bekymret for da akkurat det lille er Overwatch. Det er en lagbasert opplevelse. Ja. Da kan jeg jo ikke spille med løker som, som Kjellud Momi. Nei, for det, det, det har med opplevd før. Ja, så jeg er egentlig av, altså, haken av killishellen til den opplevelsen er jo at du må ha en fast gjeng å spille med, høres det ut som. Eh, det er jo ikke så lett å finne for oss over 30. E. Jeg vet om uh, en spiller som er veldig keen på å få lagmedlemmer, uh, hvertfall. Hvor kan det koble oss? Ja, det kan jeg. Nice. Det er yeah. uh, hun i klassen min, og hun har prøvd å rekruttere meg til Overwatch. Her skjer det magier direkte fra luften i, <laughs> i SuperDrekk. Helt siden studiet start, så har hun masse på mig med Overwatch. Hvor jeg har vært tilbud, så har hun sendt meg en link inn. Skal jeg ikke Overwatch? Jeg bare, ja, du ha deg, eller vil du ha Overwatch? <laughs> uh, nei, det er nok uh, spillet. Eller nei, det... Hun vil at jeg skal spille. Du har alt for beskjed med den fine varten du har, så jeg sikkert har det ikke. <laughs> Nå må ro, så ta vi det tilbake til spillet. Til spill. Hvis du kan gi mikrofonen til Øyvind, så skal jeg annonsere det siste spillet mitt. Ja, ganske ganske ganske ganske ganske. For noen år siden så kom det et så uh, spill som jeg gleder meg lenge til. Uh, ved titelen Dishonored. Stemmer. Uh, og Øyvind har en ganske kul kollega på jobb. Uh, der jeg lenge gikk og ventet på at jeg skulle få lov å låne det man, Så jeg kunne teste det. Det ja, stämmer. Ja. Men vi kommer aldrig så långt. Nej. <laughs> Nej. Och jag vet inte ens vad jag gjorde då. Nej, jag trodde ikk sportarna mannen och så sa han ja, men så tog han aldrig med. Nej, stämmer. Och jag sportade aldrig heller igen. Så, så det skedde egentligen i andra. Nej. Och så kommer det långsamt till og och nyutgivelser radar och så dukade det sånut två apparaterna. Stämmer. Och då så det ser så pass kul ut att det är jo noen tror det er tryggere testa en enn Overwatch da, siden en er en egenspilleropplevelse. Ja. Mm. Og du har jo vært litt hype av å gire på, på Design World første gangen i hvert fall, jeg. Ja, nå, nå er det veldig lenge siden, og jeg husker jo eh, knapt hva spillet dreier seg men ja, det ser eh, veldig, veldig kult ut. Eh, og en skal jo være Steinbra, ifølge kollegaen min. Ja, så eh, kanskje toen kommer. Kommer du hjem i stua og, og bytter på med om MGG? Eller lager ja. du mat mens jeg spiller? Det er mulig, jeg kan sitte og se på litt mens du spiller. Ja, vil du det? Ja, jeg kan gjerne det. Ja, det hadde vært kjekt. Jeg liker at noen ser på det mens jeg holder på. Okay, du ligger at noen ser på det, det er vel uh, hovedpunktet her. Ja, så kan jeg se på andre. Så du også må gjerne og spille, jeg. Ja. Eh, kjempebra. Ja, skal vi skal gå videre da. Ja, vi skal gå videre. <laughs> ja. Hei, ditt tilbakeblikk på 2016. Noen spesielle spill som kom ut i år, eller spillopplevelse du har hatt? Mm. Eller som du skulle ønske du hadde hatt? Mm. Jeg måtte tenke litt på det der. Men jeg kan si at, jeg kan snakke om litt det som er så hot om, vet du jo, i VR. Uh, ja. ja, for jeg har faktisk gradvis prøvd de forskjellige meldene vi er her. Jeg kjøpte først denne pappesken do-it-yourself-cardboard-greiene. Uh, er det Google, eller hvem snakker du ja, pappesken? Kjøpte Solson, ja, ja. Jeg kjøpte den på Solsen, vet du. Jeg kan bare med det. Så, jeg, så har jeg en mobil så jeg prøvde den på. Da. Jeg synes det var greit nok. Uh, det var jo ikke de beste lensene og sånt, og det sånn veldig rart ut. Men uh, du fikk en liten, liten følelse av at du, du var der. Etterpå det så kjøpte jeg uh, på internettet noen... Uh, Uh, noe som ble lagt i England det var noe plastik, uh, det finnes jo umse uh, du sier ikke så men jeg måtte kjøpe en versjon som var compatible med min Sony-mobil hva var det kalles? Freefly heter den ja. uh, det var litt for bedre lenser og litt mer komfort på på, på selve head okay, head ja Headset, eller? <laughs> ja, headset, vi må jo kalle det hodesett, eller? Ja, ja. Øyreklappet. det er Nei, ikke sånn da. headset. Men, uh, men den var bedre, uh, fremdeles var det litt, uh, jeg ble litt sånn svå-små-smål, på grunn av at jeg tror lensene var ikke helt uh, gode, eller at uh, ja, jeg tror mobilen min var ikke raskt nok med grafikken da. Hvis, det, hvis du har en liten forsinkelse her, så merker du fort at det er Ja, det er mye som må stemme for at du ikke skal bli... Ja, en ja. forsinkelse stemmel, her og der kan gjøre at du kan bli ganske svimmelig hård. Når, når ikke bevegelsen stemmer med... Det du tror du er. Ja, det er ørene og øynene. Ja. Så, så blir det jo, Det det som skjer du for eksempel ja. kjører en bil, og så sitter du og leser noe, mens du kjører fremover. Det er da du får en, annen, du får en liten felbedömelse eller uh, balansorganen inte öyrar det blir säg något annat än det du ser og då då börjar bli bli simmel och lite uh, grejer. Ja, det stämmer kanske därför istället du lukkar ögonen når du bilsig. Ja. Så går det fint? Ja. Uh, men man har då spelat på Ja, jeg, ja det, det var jag på mobilen men det där Free Flies provade jag i olika sån skumliga spel och lite uh, det var det var små tech demoer. Eh Allredet då fante vi ett skumligt spel. Det var ju så jävla gøy. Det var det var det mer skumligare än du förväntar i alla fall. Eh, i IT så så var det faktiskt på folk på jobben så hade jag klart att jag jag satt upp både Oculus Riften en, en gång. Det fick jag pröva och då provade jag det där med, med Dalbanespelet. Det var ganske unikt for det nog är jeg gikk i det Bergedalbanen. Selv om jeg satt stille, så fikk jeg den følelsen av at jeg var i bevegelse. Det var veldig rart. Uh, ja. Jeg tror folk, er, det er sikkert folk her jeg bor har prøver også, så skal jeg sikkert beskrive det. Så ja, det var... Ja, jeg ser potensial i det, men uh, som sagt, den uh, type VR til Åkens Riffen det er den du sitter. Du sitter stasjonert også. Men no, nå har de fått uh, egne kontroller, kolder, ja, den kom du nå, og det jo, nå. de koster jo nærmere bein å kjøpe. Ja, ja, alt, alt VR koster... Uh... Ja, ja, så du må finne deg ikke en, uh, gifte meg en rige inn, og så bare, og <laughs> få noen til å kjøpe, for jeg, jeg prøver å leie deg, jeg setter ut sånne annonser hele tiden. Setter sånn, ja, ja. <laughs> du setter jo en annonser om deg selv? Ja, Nej jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil ha en rige. Ikke... <laughs> ja, VR, ja. <laughs> ikke hardcore gameway. Det skal det se. Ja, ja, det er, noen av disse lytter, er Sugar Mommy. Ja, ja, vi snakker da ikke så lyst til Sugar Mommy så jeg har en kontakt med. Vil se eller kroppen min på en <laughs> vi, time VR, VR. Ja ja. Jeg ja. Ok, eh, det var i alle fall Oculus Riften. Eh og så nå før jul, måned før jul tror jeg, hvor lenge så satt opp eh, nyeste var Vivenda som er en en en um, romskalert VR då. Jeg tror det var det jeg og Joppa prøvde på. Ja, for det, det er faktisk ja. sånn at du har to lys, uh, dioder eller de sprerer lys over hele et rom. Da. De sier at du bør helst være, sånn at jeg husker det. Nå kan jeg ikke feil nå, men uh, de anbefaler et rom på fem ganger 5 meter i hvert fall. Det er det de anbefaler i hvert fall. Men uh, då hadde du også, som sagt, det er, som standarden for med det, det er to håndkontroller. Og det synes jeg var, det er, det synes jeg var et steget videre enn det riffen var, for grunn at det var et rom, og så du kan nog opp ting. Um, ting som var egentligen um, som du ser framför dig som ska liksom vara 1 meter framför dig. De är 1 meter ifrån dig. Tar du bare hon kontrollen bort där så plockar du nog. Så kan du börja skyda pil upp och sånt då. Um, det var faktiskt väldigt imponerande så um, han på jobben han skulle um, det han skulle göra faktiskt han skulle lage et uh, han skulle bruka uh, Unity kanske läses allocation vi känner till det men du kan lage ett lager egne spelmen. Det hade skulle lage då var att bara en presentation då, en museum presentation ty type uh, presentation med så folk skulle gå in der og se där vad som bilder på väggen då. Mm. Jag kanske inte berättar så mycket om att för det vet jag om ska uh, sägs si ting då men eh uh, det var det kanske också ska vara kommersiellt det skulle bara vara något så folk skulle prova ut då. Um, selv om jeg så på entesial, og var utrolig stilig Så ser jeg fremdeles det enda ting som må forbedres Det, er, det var mye kabler og sånt enda Og alle, alle høretelefonene og folk eh, brukte den veien Men plutselig kunne de bare miste høretelefonene Eller kablene begynte å tvinne rundt armen sånt Så det er sånne ting som vi fixa på mm. Så i hvert, fall, i hvert fall det året her, så har jeg i hvert fall det uh, utøvet Eh vad är potentialen får vi är då får vi stopper den? stoppar eh, eh, än? Min, min mening då det är disclaimer att det är sånn men ehm folk kunde lura Facebook hur de köpte upp eh, de Oculus folket. Men eh, som sagt Facebook är ju en social media -plattform. Det folk, det folk liker, hvis du merker i Facebook, det er at folk, folk liker å dele opplevelsen i den sine. Jeg sender ikke den borsrekslisen, jeg deler at jeg har vært her, så har jeg vært på den konserten, jeg har vært på den sportsbegivenheden. Se på hva jeg har spist. Ja, ja. Det er en men ja. Men jeg tenker på jo, jeg, jeg tenker på noe headmountain, uh, noe headmountain er en, uh, den er ikke så stor som den nå, det mye enkle måter på en headmart på si det en headmart, den er bare briller denne gangen mm. så, så, så, så nå kan du dele eh, at du har vært på en eh, du kan dele bortsettstilsen i VR eller, eller, eller du kan, kan visa, at du er live på en sports, eh, sportsarena og mm. dele med andre folk ja og eh, jeg lurer om de har redde prøvd det nå, jeg, jeg ser meg usikre jeg har leset altså, en plass de har redde begynt å dele konserter i VR Mm. Og sportsendinger der vi er okay. ja. Men uh, som sagt Det er jo fremdeles mye så de man fikse på Før det blir mainstream Sånn at det er for eksempel moly Det er jo kabler Og fremdeles den handmouten se om det er veldig komfortabel Så er det jo han er, Det er et stykke, ha, en stykke mm. ting de må ha over å håpe Så det er ikke noe jeg, jeg kan enda gi til Faren og moen min Og si sånn Okej. Okay. Nej, de det tror jag inte det är det, att med en gång. Men så det som sagt, en gång det blir till med briller i 3D, det känns folk är nog lite stressade har på. Men uh, den gangen det blir så enkelt som att rätt sykt man kanske du har bare linser, heter det mm. skit. <laughs> jag snackar här om lite framtiden Men uh, men men du måste tänka på de sociala aspekterna med att dela tänk, det är det folk det är det som är det folk dig, folk deler alt på Snap, inte Facebook, mm. att grejerna. Vi har jo, ok, kan ikke øke litt imot alt det, men du ser hvor veien går. Er ikke du enig? Det, selv om du er ikke så mye inne i det, men du ser at folk liker å dele ting. Folk elsker å dele ting. Ja, dem. ja, ja. Men jeg vil ikke se det. <laughs> ja, ja, godt. Det er det jeg sier. Du, jeg er sikker på at jeg har sett på Facebook, jeg oh. gør <laughs> <laughs> okay, det. Ok, men det, dette blir litt sånn avsporing da. Dette det, det er min sånn avsporing ut for deg, men det er i hvert fall det som sånn, spiltekst, så jeg ikke prøvde Jeg prøvde viben da, det prøvde jeg på en månedsyn, jeg det var stilig. Uh, du er jo en, du ligger jo teknisk, teknologiske duper ditt og yeah. du er på fronten når det gjelder nyheter og sånt, men du er en kjøper. Du skal ikke, <laughs> du har ikke tenkt, eller så deg, du har ikke tenkt å Game Ring, Playstation 4, noen form på for VR. Det er da noe syndrom med deg å ligge til familien. Ja, det gjør jo det, <laughs> uh, Ja, men altså, <laughs> jeg husker rundt, kanskje ett år siden Så lovte jeg eh, Supertech-lovene at jeg skulle kjøpe Gaming-Rig i 2017, nei, 2016 Det klarte jeg faktisk Det er sant, Joachim? Ja, når du endelig fant rette hålet Stikket i kabelen din <laughs> ja, det, Så klarte du det Ja, måtte du bare finne rette hålet Og putte den inn i eh, Så kanskje, hei 2017 blir år der du kjøper VR VR-Rig VR-Rig? Du trenger ny PC du, Vet du hvor mye det koster? Men, altså, du må ha en god PC først, og så koste VR setter 7000 eller 9000 i tillegg Ok, mm. prisen går, kommer sikkert å gå ned neste år, men likevel det, det er det mye, mye penger Jeg tror jeg skal lese om det her Jeg bare spør, jeg bare spør Nei, men ok, så um, Ja, det, jeg kan sikkert snakke mye om VR, men kan vi, kan vi, Jeg tenker på hva jeg, det kan jo være traumatisk å prøve ting også på det, vet du. Så, sånne ting. Men uansett, øh, hvis jeg skal gå inn i andre spil, ting som jeg vil gjerne spille. Jeg er en gammel, gammel Battlefield-fan, vet du, så jeg skulle gjerne prøve å spille Battlefield 1. Da. Men jeg har jo ikke, jeg har ikke noen av de konsolene eller en PC-regtøy til å ja, ja. det. 2017, nei, da må du enten skal en ny PC eller ny konsol. Ny Playstation. Ja, nå hører jeg at dere har fått seg en Xbox-kontroller-duel, men jeg skal kjærne ikke en sånn der Xbox-svikerier her nå. Ny Playstation her, sant? Du, Jokka, det var du. Vi var jo alle på Xbox-plattformen, og så hoppet du over til Playstation 4. Det var for år siden. Ja. Det har vært god tid til å <laughs> Så svikerier her er ikke å holde seg til Xbox, men det er å... Jokka hoppte jo først over på Wii U-plattformen, men det, det, det var ikke noen suksess, Jokka. Altså, nå, nå har jeg kost meg med i bøtter og spann med, med Wii Uen, men. Ja. Og, ok, betalte jeg et par tusen lapper ekstra, så fikk jeg i hvert fall 32 GB med lagring. Det var ikke masse best, bare det. Masse, masse, masse, masse, Det er alle plass Men Nei, uh, ja, hei, ny Playstation i, i 2017. Ok, uh, nå no, no, no, no, blir det frem... Det var så veldig bra, altså, ja, ja, skal vi... Ja, ja, ja. <laughs> <ja>, ja. <laughs> vi er alle enige om at jeg skal kjøpe PlayStation. Ok, nå no, no, no, no blir det frem til at jeg ikke kjøper noen ting. Forrige for generasjonen så hadde jeg alle konsolene i Wii. Jeg hadde Xbox 360, Playstation 3, og så hadde en Wii. Hvor mange år siden er det forrige generasjonen? Det kan jeg, ha, jeg for, ikke snakke om, om. men... Uh, ok, vi må det er i hvert fall... Uh, det er I alla fall mitt år uh, så är det det jag drar lite kanske lite med mängden här men men uh, kan jeg i alla fall ungefär uh, räcka uh, till näste. Jag tror jag ja, <laughs> uh, när Du har mondi vi Ja. Eh, tusen tack för för reinsag att det då inte jag. Jag får jag men jo du är den flinke. Du er, flink. du er good cop og så är jag uh, bad cop. Takk for innlegget, hei. Det var masse gode poeng, og nå er det Jon Fredriks sin tur. <laughs> ja! Eh, jeg har tatt og lastet ned ett spill i år. Er det noen som greier å gjette hvilket? I eh, telle telefonen din. Det teller. Ja, det vet jeg. Det er... Jeg vet du typer ikke? Jeg aner ikke. Go? Ja! Yeah. Ja! Jeg har lastet ned Pokemon Go. Åh, ikke bare har jeg tatt og, ja, dette, ikke bare har jeg ned på Pokémon Go, men jeg gjorde det på samme natta som det ble publisert i Norge. Lanseringsdato. Altså lansering, altså det er, det er offensivt av deg Jofa, det. Det er så originalt, altså jeg får frysninger ja, Jeg vi var i samme år, tror du gjorde det hos meg kanskje? Vi gjorde det, så det var en vinternatt hvor vi, hvor vi, vi ventet Det var okay. jo ja, ja, det, det sommer i hvert fall Nei, nei, nei, det er det samme Det var kaldt en kveldkveld Det var kaldt, det var kaldt Så, så, så, så tog vi lanseringen og vi gikk ut for å prøve Som de første ja. Problemet var at uh, ungdommen hadde tatt og hacket deg på en eller så de hade tatt og brukt den amerikanske utgavene en stund på forhånd. Det var blant annet meg. Det var blant annet, okay. Okay. <laughs> tenkte jeg det ikke. Men uansett så gikk vi ut da, på lärvik og skulle ut og finne, finne pokémons. Ja. Så det som var litt rite var at uh, vi, vi gikk bortover, og så, uh, plutselig så stod det «connecting». «Please connect». Disconnected så det mm. Og så <laughs> er det fordi at V-landen er godt ut Og det vet jo at Jeg eh, kjører ikke 4G på mobilen min Ikke taler om altså <laughs> Så det var om å gjøre sig så om man greier å holde seg Innenfor V-landen Samtidig som man greier å reache bort Til en bok som var på lia Det var før du bytte abonnement Ja det var før jeg hadde byttet For nå har vi jo Vi blir sponset av OneCall Men du platsar brukar nog OneCall? Ja, misse. Ja, hallo. Hallo. Ni har näbbut uh, One, hallo uh, brukar. Hallo. Så nå så för du Nei, jeg, jeg, jeg på gigabytet. Alltså jeg... Men du har ju 1 gigabyte per månad. Ja. på gigabyte. Ja, på vitna. Ja. det plantigt, men uh, sorry. Okay. Ja. Ja, yeah. så vi var ute og plukket opp Pokemon Go, og jeg følte jo at første gangen så måtte vi jo ta og være like avmiddel på Gigabyte nå, så vi brukte jo 4G da, for å catche den første. Men det jeg synes er litt kult, da, det er jo dette Pokemon da, som et fenomen. Da. Jeg skal være helt ærlig på at jeg, noe, jeg, noe, jeg, jeg har ikke spilt så mye Pokemon etter, men jeg ser jo at kidsa går runt med det, eller de gjorde i hvert fall, og de går runt med mobilene og driver å cache de ting og driver å se det etter Pokémon i. De. Ja, det var helt sykt. Den, når det først kom ut, det var liksom en febertilstander i, vel, over hele verden. Um, det var jo sånn, uh, egentlig alle forser seg en, en hvordan Pokémon hadde vært i det virkelige livet. Ja, så, så, det, du, du, du er ute og så, så tangler Pokémon. Det er jo sånn uh, folk forser seg uh, hvis Men, det hadde vært noe, ikke. I det virkelige livet Men, men uh, du, Joachim Jeg vil si du er den beste Pokémon-mesteren her om du kan det. Men du har spilt det mer enn oss andre uh, Og i Pokémon så kan du jo Du skal utfordre folk til møter på gado uh, Jeg velger det, deg det, det ja. Men det gjør du ikke i Pokémon Go Nej, jeg ble jaget av en rektor På en barneskole jeg Skjønner du hva for deg jeg var 28 og gikk der Eller hva det var men, uh, Nei, det så ikke bra ut nei. Så så där är eh, skillnaden säger jag tror i altså, eh, Pokémon Go slåss du om vissa samlingspunkter der du lägger ifrån dina Pokémon och så tar andra utfordrar dig och så kan du overta den basen. Gymmar eh men eh, det är inte direkt 1 eh, mot 1 du möter en annan person på gatan och så sänder du Charizard din på han liksom. Eh, som som det är sånt det sker i spelet. Ja. Uh, og kan du ikke betale for å bli enda bedre? Altså få cash fra, fra, fra gamlingene for å, for å få eh, ekstra superpowers? Og, altså det, dette er jo litt på kanten da, småbarnsforeldre. Er det ikke det? At mamma og pappa skal betale for, for eh, smårollingenes glede? Jeg har jo lagt et uh, veldig kult spil, og da skulle det jo bare manglet at de ikke uh, skulle på det. Men altså, Pokemon Go er jo, det er jo kjekt i to timer, kanskje. Og jeg, jeg mener meg at jeg det var ganske kult i de to første timene. Og så er, ja, så er det jo egentlig, der er ingenting å gjøre der. Det er jo dødt kjedelig. Men, jeg synes hele spillet viser jo på en måte, det viser hvor langt spillet har kommet. Jeg synes det var en veldig tøff de sier brukte teknologi på. Med VR, med GPS, på mobilen, altså ja, det var jo ut utrolig stilig altså. Det... det fikk jo folk til gå ut også. Ja, ikke minst altså kids og sprang rundt og ja, satt ikke lenger hjemme på gutterommet. Det er ikke verst bare det Nej og det er sånn du sier det var jo et teknisk kunststykke å bruke uh, argumentert virkelighet mm. uh, og alle funksjonene i en telefon og så det mm. så enkelt som å bare springe rundt mm. Jeg tror jeg prøvde det i to dager, da var jeg i Barcelona på ferie. Mm -hmm. Så da var det sånne Pokestops overalt. Det var løye nok, men uh, kommer du en gum som er jevet, så var det jo helt sinnssykt sterke de andre Pokémonene som var der. Ungene ja. har sikkert, og de har jo all verdens tid. Mm. I tillegg hvis foreldrene har kjøpt uh, Pokémon-egg og røykelse og gutter, vet du hva til de? Uh, ja, de er sånn snedd og røykelse. du kan legge ut og... Få tiltrekket deg litt mer kjeldende enn Pokémon, tror jeg. Ja. jeg. Jeg hadde jo ikke sjanse. Så kanskje jeg kunne lagt en sånn lagdeling til å treffe andre folk alt etter hvor mange timer du hadde spilt eller annet. Mm. Nå har jo spillet blitt oppdatert i, i etterkant, og så jeg vet ikke helt hvordan det ser ut nå, siden jeg har faktisk ikke spilt Pokémon GO. Uh, og jeg tror det er en del som har duttet av den, den første fasen. Men innimellom så ser jeg fortsatt svonger, og voksne går rundt med så ser jeg ned på bilen og fange Pokémons. Men det er ikke like mye som før. Ja, jeg kan ikke si at okay, dette er det jo en retrospektiv fra 2016, så, og Pokémons Go var jo en av de største tingene som skjedde år, mm. Men det kan si også, det er styrken til varemerken til Pokémons Go, for um, Pokémons Go ble jo lagt av Niantic, og de hadde et spill før som hette Ingress, som en i jobben min introduserte meg Det De hadde akkurat samme koncept. Du gikk rundt, de kalte, jeg husker ikke hva det kalltes, oh, men du gikk rundt der på baser også, men i stedet for gummer da, og du hadde to lag som skulle bare ja, ta over baser hele tiden. Det var et populært spil, men uh, så brukte de nesten samme konsept på Pokémon, og du ser at hvis du har ett bra konsept med et veldig bra avhavmerke, så eksploderer det jo. For Pokémon er noe alle kjenner, Och grejen stod att det, det Pokémon Go sen SE har med, Norge, med demografen sån applärte det. Til. Folk som var vuxna med Pokemon Go er samme folk som har mobiler nu, uppe i 20-30-åren. Og det är de som väl spelar mest då. Um, ja, det, ja, det uh, jeg vet inte om detta var en myte, men alltså det var ju också uh, det var ju Eh, det ryktar om att det gick han för exempel butikker butiker och köpcentrum att ta köpsta dessa figurerna in i eh centralerna deras. Nej, var det. För att folk in. Och lägga en Pokémon stad. Ja, det an, ja. en Pokémon stad, ja. Og, eh, det är ju lite sån kommersiellt och så intressantare format för att det detta gör ju att eh detta är ju en ny möte för Uh, denne bransjen da, på en måte, å kunne ta over seg noen penger på. Mm. Men, det jo, uh, men det er jo utspekulert til de grader, altså hvis en leketidsbutikk, altså hvis Toys R Us kjøper en Pokemon-stop, mm. så er jo det cynisk som bare rekker den, vil jeg si. Ja, jeg, jeg ser poenget ditt. Jeg, tanker om dette, Øyga? Ja. Nei, jeg er ikke så... Det er jo cynisk, men altså... Alle vil jo tjene penger, det er jo på en måte det som får spilverden til grunn, så sånn er det bare. Jeg tror det er for sent å begynne å, å klage på det, jo. Nei, jeg mener bare at det, det sier litt om mulighetene, og dette er jo et igjen typisk spill, og jeg synes jo dette er litt spektakulært, sånn som uh, vi har sagt nå, at det, det, du bruker absolutt alle funksjonene på, på, på mobilen din, og, det gir eh det ger eh, på många alltså är ett springbräde till det som kan komma. Mm. Alltså de möjligheter som kan kan komma och där blir det väldigt interaktivt. Men jag hoppas fortsatt att at ungdomen eh, inte bara tar och går runt och spelar med Go, men att de också går ut på spidern och lär sig att bruka kart och kompass och går sig vill sånn som jag gör. Det är väldigt bra sagt Johan. Eh, det det det är för mig gjort att det blir en kombination att folk spidern är ute och samlar eller uten på en speidertur med en katt kompass, men også hvis de ser en bok om han er, så samler jeg han når du er på studie, studiet i skogen. Yeah. <laughs> men Joffa, jeg ser at du en bunke med spill her. Jeg har du lyst til å fortelle om ni? Ja, jeg fikk jo beskjed om å ta med mine favoritspel, så, så da måtte vi bort og skikke litt hyllet til Joachim. Men <laughs> det er, altså, er Mario-spill som er etter Mario Kart, og så er det Super Mario Bros. U åne tantolan. Och mm. felles nämnaren på det här er ju multiplayer då. Mm. Så vi har ju haft någon kvällare hvor vi har suttit och suttit i soffan och uh, uh, ja, det har vi då spilt Church Bill och det ena och det andra. Och det det det här är goa på må sätt underhållningsspel uh, för uh, folk som inte spelar så mycket, för folk som spelar mycket. Mm. Og det är Eh, veldig interessant at du har kun Wii U-spillere, for eh, jeg tror ikke du kunne sagt det samme om Xbox 1-spill eller PS4-spill. Du har en gjeng som sitter i sofaen og spiller sammen og har det sinnssykt løye. Eh, Sofa-multiplerspillere er utød bortsett fra på Wii U eller Nintendo-maskinen. Nej, det er ikke utød. Mm. Det finnes gode opplevelser, ja. men de drukner i alle de andre. Mm. Og Vad det shit de som blev framhäva. Mm. Jag gustar så galet med med Helldivers. Ja, stämmer. På PlayStation. Mm. Det finns det du må gräva lite grann och se. Det är ju uh, 20 år sedan jag satt framför en uh, 26 tums CRT och spelade Goldeneye en knutten liten fyrkantig CRT. Jag har tänker men var nöjd med på den tiden. Jag exploderte ju nära så det var en sån bakprojektor tv av en annan världen. <laughs> ja, teknologier som vi gör verkar när sett förr än sidan. <laughs> det var sån prototyp väl rätt ifrån Sony i fabriken där. <laughs> det var en projektor? Ja. Som -en, ja. Og så vis du in i himlen? Ja. Och så skände ett bilde via ett spegel eller något så ja, ja, fram det... i i tv-skärmen. Ja, det ja, måste ha varit eh, snudd eller flippat eller såg som ett akvarium eller något ja, sådant. <laughs> och så var det så lite tungt det var det var ju ett liksom och men man var sveren, men han var ikke Så, Nei, den var magiske. Den, den, den hadde vi gode Nintendo 64-opplevelser på. Men altså, Nintendo har, det er kongene av flerspiller. De er ja. kongene av sofaspilling. Og det er kongene av ting som er kjekt, både for de som kan lite om spill, og de som kan mye. Uh, Jeg ser bare de som liksom, uh, Disney, av, av, uh, ja. av spilverden. Varemerken er jo utrolig sterke da. Alle kjenner Mario. Och då ska uh, Nintendo ut uh, expandera varumärket sitt till uh, si, filmer serier uh, mobil. mobil sant och uh, det förnöjelseparker så jag tror 2016 var liksom bara en liten smagbit men 2017 då ser jag Nintendo säkert många fler um, og ehm obviously Switchen kommer. Så jeg ser, ser at Nintendo kommer så skikkelig aggressivt med Switch og Nintendo eh, Og alle sine maskotter i 2017 Det er bare det gleder seg ja. uh, Hva var det første om året ditt i hvert Ja, nå var, var året mitt uh, slutt, så nå sender jeg året videre til... Uh, skal jeg snakke, eller... Skal du, Øyga? Ja, jeg kan jo uh, ta litt om uh, året mitt det er spillet jeg har skikkelig gos meg med i 2016. Det er et romspill, der du kan reise i hele verdensrommet. Det heter No Man's Sky. Det, det var skikkelig høytere for mig i 2016. Hva plattform har du spilt det på? Nei jeg, nei, jeg har faktisk ikke spilt det. Nei, har ikke spilt uh, det jeg kunne tenkt meg spille, Battlefield 1, som Hai inne på. Det ser uh, ganske kult ut, selv om det er jo samme formen som har satt hundre uh, ganger før fra, fra, fra Battlefield-folket. Men det, det ser kult ut. Ny grafikk, nye våpen, uh, første verdenskrig. Det ser, det ser ganske tøft ut. Uh, er det et spill du har spilt som i 2016 du du stack om schack uh, og det var jo mästerskap så du har ju Mugen spelat mot han Carlsen. Jag har spelat bit litet mot Carlsen men jag spelar mest lee chess mot uh, andre spelare. Eh väldigt väldigt schackt. Ja. Hmm det är det är fascinerande att jag bara liksom klickar folk som man har spelat på mobilen Og du kan välja liksom til till han denne, øh, intelligensen som inte liknar Karlsson då ja, om han är 5 år eller år eller 7 år det det var ganska bli slått av en 6 men han är ju så pass smart at det er inte något scam i det egentligen jag tror han hade slått mig lätt i alla fall men har de dessa andra spelarna nu snackar om och en sånn AI Altså det, de spelarna jag spelar mot är ju folk runt omkring i världen så säg. Oj oh ja, sån ja. Ja. Ja. Så sätter vi oss det det är det som är schekt att spela mot verkliga folk. Alltså det fast så utan Play Magnus appen är ju ärtigt nog den och men det är ju att testa sig mot virkelige folk som er schekt. Eh. Er det det nog form av for kommunikation kan det godta dig och liksom ta och te, te posar i lite grann du vinner. <laughs> det kan du göra. Det kan sen ha så mycket hatmeddelanden så du bara önsket. det som er väldigt vanligt då är du har en hvis folk gör en tabbe eller ja, så tar de ofte bare å det oftast bara kvittet. Og... Det är lite irriterande då så då spelar jag sen annan igen lite uh, ja. Lite det... besvär som inte bör Det är superdåligt. Kan jag bara, jag bara. Aj, jag ska ska inte säga men har folk synas slutte, när de rage quitade. God gammal rage ja, det är otroligt. Det är otroligt irriterande det då måste du sitta i 1 minut Og vänta på att tiden ska gå ut för du kan liksom claima segern. Uh, oi, oi, oi. og det, ja, det er dårlig i kotymer, altså, fytt i rakken så de fortjener å høre det skriver du på på, på, på chessforum da, at han der suger hold deg ikke langt da <laughs> nei, men jeg skriver til han selv, at han suger ja du? at mor hans suger ja, ja du? Uh, jeg kan bare et, uh, et oppfølgingsspørsmål. Uh, hva, hva er uh, favoritt uh, åpningstrekk til trekket ditt? Kjører du ofte spansk, eller går du for, uh, for portugitisk? Nei, jeg går ofte for en irsk åpning. <laughs> <laughs> det er samme åpning som ord i brygge, Åh Du jag trodde schackspelare var alltså sån jag trodde det var lite sån danna och Du jag fick en uh, annan heta han bilderna. De ra The rage quitte. Och sån Mori alltså. Jimmy Mori snackar. Ja. Har just sett Carlsen. Det är ju klickar på han men, han är inte mig. Jag ja. Snog är snille kar det alltså. Nej. Seriöst jag. Kake, ingen tänker det. Nej, jag spelar ofta att flytta ett torningbord fram. Er det noen nolldisser som bare flytter ned et takk frem? Uh, ja, det er uh, ja. Så, det. Det er jo altså, du spiller jo mot folk uh, i alle, uh, på alle nivåer, så du har alltid en eller annen uh, jøk driver med noe helt uh, crazy. Hva kaller du det på stakas-spåket? Uh, cheasing? Ja, <laughs> <laughs> <Er> det? <laughs> uh, really det er faktisk mye cheasing i stakas. Altså. <laughs> ja, ja. Ja, er det sånn at du offrer alt for å få en tidlig sjekkmått? Nei, altså, eller? det er noen, uh, noen uh, åpningsfeller da, som du kan gå i. Og det er jo litt som cheese da, altså du, uh, <laughs> ja, du, du fikser triks litt og prøver å ja, lure motstanderen rett og slett. Vi bygger en bunker i basen hans. Ja, det er litt, litt som om å bygge munker i bakgrunnen basen. Nå begynner sjakk å høres ganske løy. Det du alltid var så ekspert på det, var ikke det? Ja, nei, jeg prøvde litt akkurat. Jeg er kongen av å kise deg. Nei, var ikke det, altså. Men det, var, det, det er paralleller med strategispil og sjakk, selvfølgelig. Utmanlering og strategi. Men, men kan ikke folk i teorien bare sitte med en sjakk som forteller det de trekker? Eh, jo, det er veldig mye juks i online sjakk. ja. Så du kan jo aldri vite om det fyren som slått deg, eller en sjakkmotor så slått deg, men ja, det må du bare leve med, og det er ikke noen problemer egentlig. For hvis det er en sjakkmotor, så tar du den en gang, og så, ja, så bare spiller du mot neste man. Men har du brukt den sånn noen gang i en knipa bare? Det har jeg aldri Hon Hånd opp hjertet? Hånd opp hjertet. Eh, bare siste spørsmål jeg sier for deg, Hei. Ehm um, kodon altså, digital schack i förhåll till en taktil fysisk i rummet kamp mellan två män som sitter överkvarandra. Nej, det blir ju lite annorlunda når, når du ser motstanderen in i ögonen. Eh, uh, det gör det. Så det men altså, er jo det samma, men det er lite klappigt uh, att spela på en knut i en telefon, alltså det det är likkulare att spela på et ett schackbräde. Ja. Du, du har du har haft lite sån familiekamp nu i i höglan. Ja, familiekamp mot uh, svågern men i jula så jag uh, ja, tröndlag mot uh, stanger och det jag tog segern hem. Näx. Nice. Ja, 10-0 seger mot tri, så det ja, väldigt bra. Det uh, ja, uh, du bli utfordrad av uh, supertagglötre öga? <laughs> okay, du, du skal, det var tydelig i brukernavnet hans. Men, men det jeg sitter og lurer på, er, siden det handler om tv-spill, og da har jeg jo spilt mye tv-spill opp igjen da. Det har jeg. Nå er ikke dette er en sånn rett ro tilbake, det blir ikke langt tilbake, men i 2016 er det noe som har rørt seg i spillverden, som har i hvert fall lagt litt like knister i et gammelt spilhjertet. Så jeg tenkte, søren, det der skulle jeg ha et klo i. Nei, det er jo kanskje 7-6, da. Det ser... Uh... Nå har ikke jeg spilt Civilization egentlig, siden Civ 1. <laughs> wow! <laughs> så, uh, ja. Men uh, Civ 6 uh, ser, uh, ser ganske kult ut. Jeg vet ikke at jeg likte men jeg har bare ikke tid til å sette meg ned med et så omfattende spil. Akkurat det er en tidsstiv av dimensjoner? Ja, nettopp. Så det er... Uh, ja. Jeg, når ungene flytter ut og jeg, jeg er kilt alenefart da eller når, når jeg har ungene anker uka ja, da ja. kan jeg begynne med, med sånne ting som det Da skal du begynne å leve liv igjen Da <laughs> ja, skal jeg begynne å wow. uh, Ja, det var kanskje spillåret ditt okay. uh, Spillåret mitt og kan du kan jo si at Rogue One var jo mye bedre enn The Force Awakens, uh, hei, Kain, uh, hva Vi kan ta den debatten seg innom det der. Men, <laughs> men jeg sa jo ikke Rogue One var dårlig. Jeg sa bare, jeg synes The Force Awakens var bedre. Vi får kjøre en filmdebatt uh, <laughs> kanskje litt uh, senere i 2016. Men uh, ja, nå det jo min tur. Uh, jeg skal få være litt sånn uh, kjappe siden uh, dette segmentet ble veldig langt. Men 2016 for mig har vært et uh, indie år, altså. Uh, veldig spesielt siden etter uh, jeg fikk min nye PC, så har det vært mulig for meg å spille på PC-en min. Uh, så då har jeg jo fått uh, laster ned masse spill på Steam. Uh, og jeg har, uh, jeg har rundet Gales of War, det er ikke inn i spill, men jeg har rundet Gales of War 4. Uh, uh, og jeg godt ut i Doom. Uh, men uh, jeg var på ind med indie og så da har jeg jo uh, fått prøvd Alboy, Firewatch, um, Inside og um, Witness. Eh uh, veldig interessante spill. Eh uh, jeg har sjø det eneste spillet jeg har runet av er Inside på den er ganske kort. Um, og så runer jeg spillet nettopp dette Pony Island som også er veldig bisart. Um, men det er kjekt, og for tror jeg, jeg, jeg har begynt å lene litt mer mot korte spillopplevelser, som ikke liksom krever alle investeringer. Altså, jeg har snakket mye om, uh, hva heter det, rolle i Witcher. Dragon Age. Dragon Age. Uh, jeg, jeg snakket om Dragon Age film men hver gang jeg på en måte legger det fra meg og så er det sånn, hvem er jeg? Hvor var jeg? Hvor skal jeg? Men indie-spill, de er korte, uh, uh, og det går fort. Det er, det er veldig fort å komme seg inn og legge det fra seg, og så starter du igjen, og så vet du liksom... Det er ikke litt ja. enklere spill, Det er enklere spilmekanikker, ja, ja. og det er liksom... Historien er ikke sånn episk. Mm. Uh, så det, jeg vet ikke, det har vært greit for meg å bare ta sånn små, litt, ikke så intens lange spilstunder, men her med en sånn, sånn korte sånn, halvtime om gangen. Og da passer Indie veldig bra. Ok, de der spilene fra Indie-spillene, hva for et spil som har gjort det? mest intryckbevrid. Eh uh, kanske en enten Inside eller Firewatch, men Inside var lite sånn kryptisk. Uh, det är väldigt det är sån jag är på vad spelet vil forteller mig. Jag kan väl bara bara fortälla, alltså jag kanske lytter om vill höra hva, hva er spillet? Meg, Inside. Ja. Det er lagt av... Uh, hvorfor fenger det ikke sånne ting? Uh, ja, det, det er lagt av personen, eller en eller de som stod bak limbo. Kanskje en person, jeg vet ikke. Men uh, det, det, det, det, på måte, det følger litt av den samme mekanikken. Du er en fyr som går fra venstre til høyre, av til fra høyre til venstre, og så er det, kan du si, fysiske gåter kommer seg opp på en kant, uh, eller svømmer gjennom et hål, eller det er veldig sånn ja, og så er det ting som er utgitt til deg. Fæle ting. Uh, men hele historien til Inside, altså du starter, du starter med å være en person, og så er historien liksom, det er, det er veldig lite tekst på skjermen. Det er veldig lite som på en måte blir forklart til deg. Så du må liksom etter hvert så skjønne liksom hva verden du er i, for dette er ikke den ordinære verden som vi kjenner i dag. Uh, og den personen vi spiller er heller ikke en ordinær person. Uh, og det går ikke an å fortelle så mye om spillet Uten å gå inn på sånne røpelser um, Det er liksom det sugter deg inn Ja Hva er det du føler rett og slett Det er det som er poeng Egentlig er en enorm form for ensomhet Ikke sånn negativt Men det er bare liksom Du er denne figuren Og han er helt alene Men han har et, et mål Gjennom hele spillet um, Og på en måte du gjør i spillet Jeg vet ikke Altså, du, du er sikker på om du prøver å rømme et sted, eller om du prøver å komme deg inn et sted. Men det er en veldig rar bygning. Det er en fabrikk, det er noe som ligner på zombier, eh, som bare liksom, går automatisk. De er ikke utiske til men det er bare folk som går helt sånn hjernløse. Men så er det også monster til deg. Så er man liksom, hvor er jeg? Hva, hva, hva er det som skjer her? Hva er mysteriet i spillet, og det er det som driver deg videre? Tänker lite umiddelbart på lite på journey med spelmekaniken. Ja. Att det är inte fortaltigt nog men du vet lite hur det ska ligga väl. Ja. Och stämningen hörs sånn David Lynch-aktigöd. Eh uh, ja, det så Handlingen tränger sig ändåvis och hänger ihop men men det är en stämning som skapas här. Det er en uggen stämning och så er det tror jag stort sett svartvitt om jag husker. Det är inte så mycket men det er alltid med på lager sån väldigt dämpad Uh, stemning um, Og du, du, det er som en kamp For å overleve hver gang du startspel for det er stadig noen Som uddyrter deg uh, Og hvis du ikke når den kanten så blir du spist Eller maltraktert Eller overkjørt Så det er liksom en sånn Det er ikke, ikke Skreksspill Men du dør fort uh, Men det, dette var ju inside Det er, er det spillet som jo som på en måte ga meg litt mer følelser det var Firewatch um, som jeg synes var veldig bra uh, som er for så vidt en god simulator men uh, den er sånn hele tiden en dialog mellom uh, deg og uh, denne personen som en dame som sitter i et annet tårn som du aldrig ser men som du stadig hører via mikrofonen eller um, walkie-talkie uh, og jeg synes den dialogen mellom meg og hun den var så levende og troverdig Uh, at, at uh, det var kjekt å spille og faktisk høre på hun. Uh, du blir liksom glad i denne personen. Uh, men så velger du liksom uh, ok, nå røper jeg å spille, men, men jeg tror ikke det er så um, kan si, du si, du kan ikke egentlig bestemme så mye. Uh, altså, du kan ikke bestemme slutten eller hva som skjer i historien, men den gir deg en illusion av kontroll. For du, hun svarer og så kan du velge et svar, men uansett hva du velger, så tror jeg det fører mot samme sti. Er det litt sånn Would You Kindly-aktig? Bioshock? Uh, ja, altså du har en stemme med deg. Men hun her prøver jo ikke å manipulere deg, heldigvis. Nei. Uh, han er... har oh, heter han? Would You Kindly? Uh, jeg kommer til et bra spørsmål til deg, Jokka. Hva Skurken i Bioshock? Veldig bra spørsmål, og jeg det. Det var gode spørsmål, vi lurer i dag. Ja, nei, det, det er nok noen lytter som vet det. Um, men, um, jo, Firewatch, uh, det kan jeg for så vidt anbefale. Uh, gøy, uh, stemningsfullt, grafikken er veldig enkel, men uh, det er noe sånn... Altså, jeg ikke friluftsperson, men det var kjekt å gå i den skogen og være, i den, være på det fjellet. Uh, fargerikt, uh, og... Det ger ting som blir lite sånn spännande eh sånt mysterium faktiskt små mysterier. Det gillar du et kan vilt spejdare hjärta sånt? Ja, ja faktisk. Det de spejder elementer inne där. Eh speider, Du är gammal spejder då, agui? Ja, jag har för länge sedan. Jag berättar alltid berätta. <laughs> um, eh i 2016 så uh, så kommer jo också ut Superhot All Watch och kan være jeg kommer til å dig eh, i 2017. Superhot er jo billig uansett. Eh, det er kjekt skydespill, som dere må tenke litt. Grann. Overwatch har jeg jo på en måte... Eh, folk har hatt lyst til at jeg uh, i klassen min sier stadig at jeg bør prøve Overwatch, så at de kan spille sammen. Og hvis jeg hopper på den bølgen, så jeg vet jeg jo at folk er med meg. Joakim, er du? konsols snakker da? Nei, det er sant. Uh, jeg må jo spille på, på PC-en, men det går sikkert ikke å spille uh, mot en uh, PC-en 24. Jeg tror ikke det er mulig å lytte enda. At de ikke har klart å få det til det? Nei, cross paper? Det, nei, nei, kanskje ikke. Det er litt synd da. Ja, det er synd. Så da kan, ikke, kan jeg ikke spille med deg allikevel. Uh, nei, men jeg har fått en veldig fin julegave av deg som jeg skal spille Ice Så det gleder jeg vet, nei, det, meg til. Stemmer. Og det ble jeg på, en, på nett- Netspillkongen Nintendo, Wii U. Mm -hmm. uh, julgave fra meg til gutta boys var Call of Duty Black Ops 2, tror jeg. Ja, tenk, tenk at vi skal spille Call of Duty. <laughs> Lang titel, uh, men det var billigt. Og forhåpentligvis uh, så får vi noen gode... Uh... Det er et visst sted som fryser over nå, altså. Hva? Ja, det er visst sted som fryser det er sikkert det. Hva? Men ja, så det blir et 2017-spill for oss 3, og det blir gøy. Kjekt å prøve. Ja, det blir veldig gøy. Ja. vet ikke, vi må kanskje runde dette som en segmentet, for det har gått sinnssyke lang tid nå. Og... Nei, ikke for lytterne. Nej Nei, nei, nei, nei, nei. <laughs> uh, det er ikke det. Mange lyttere henger med en nå, altså. Send oss en e-post, hvis dere har hengt med så langt, så skal dere få en premie. Sier du det? Konge, eh, ved då på en måte 2016 spillåret runder av, eh, og så hopper med videre faktisk til noe som skal være en minnestund. Denne gangen i kristalgi-hjørnet så skal vi se tilbake på kjendiser og andre personer som med har minner fra i vår barndom og i nyere tid. Uh, men 2016 har vært et røft år for uh, kjendiser. Mannen med jordene har vært på tokt. Uh, altså, det er mange kjendiser som døde, men er det mulig fordi... De barndomsselstene vi kjenner begynner liksom å bli gamle, og tidens tann har liksom begynt å ta det igjen, og dop og eventuelt rusmidler. Liksom, nå er tiden for at kjennelser begynner å dø i fleng, kanskje, så 2017, det er ikke det ble mye bedre, men 2016 har liksom, jeg føler vært et rekordår for kjennelses eh, dødsfall du minner om denne dokumentaren som altså, Disney lagt om lemmen som bare hopper ut fra klipper i Hopedal altså det ligner jo ikke grisen eller? det er som en trend nesten altså ja, ja. en gjør det så må alle andre bra følge liksom. deathchallenge, hashtag 2016 nei, opp, men det må jo ikke kreda uh, men det har vært mye det har vært mye, altså. har vært mye. Uh, jeg tror du, du har noe i det at uh, disse som er vokst opp med begynner å bli gamle ja. så ja, jeg ser ikke frem til 2017 for å si det men vi kan se på 2016. Eh og den blanding av sportsfolk, skuespillere, musikere, politikere, da kjenner nok hvor kan det. hvis vi starter, i Norge, så får vi se Sossen Krogh, er det noen som kjenner hun fra Hotel Cesar? Ja, ja, hur döde? Det bra. Det passer synssykt dårlig at dere ler da. Har litt respekt hos oss. Oh, yeah. Og så har vi noe, en Sverre Kjeldsberg fra Eurovision. Dette syns jeg... Oh, jo, det var sinnssykt ditt løye. Og så har vi, jeg vet ikke, en skuespiller fra Salmo og Kjøkkenet. Men jeg kjenner egentlig ikke disse folkene. Jeg tror vi må liksom gå litt, litt, litt, litt lenger ut. Vi kjører på. Vi går lenger, litt lenger ut i verden. Og så skal vi se på uh, kalenderen og rett og slett. Jeg fatter ikke hva som er så løye. Men uh, Juffa trekkte en pause uh, Okej, okay. men vi må starte helt i januar. For da døde David Bowie i en alder av uh, 69. David Bowie var jo veldig kjent musiker. Skålstreng skuespiller. Juffa tok pause i sofaen. Uh, jeg har ikke vokst musiken på musikken hans hvert, altså. men... Uh, uh, betyr David Bowie noe for deg, Øyga? Uh, okay. Nei, egentlig ikke. Altså, jeg vet han er stor, men uh, jeg har ikke hørt mye på Bowie, Øyga. I januar så døde også Alan Rickman, som mange kjenner fra uh, Harry Potter og Die Hard. Ja, ja, ja. Uh, veldig kar karakteristisk stemme. Hva er det som er Die Hard? Det er hovedskurken uh, jeg har hørt. Gruber, er det en Hans Gruber? Hans Gruber! Er det det? Er det en som står nagen og gjør karate? Nei, nei, nei, det er ikke han. Det er en person som står nagen og gjør karate, men... Ja, hva synes du? det står nagen og gjør karate? Det er noe du ville gjøre, det er ikke så utrolig ondt. Det var kanskje det første gang du så en nagen person gjøre karate. Jeg ja. tror det. Hvor kjeldtryk er det han nå ved, tenkte jeg <laughs> det, det er faen kjeldtryk <laughs> ja. Men det var ikke Severus Snape <laughs> Nei og, du, du, jeg, så, jeg, så deg, jeg så på deg at du Hadde respekt for han, kanskje Eller du husker han veldig godt Han har en utrolig bra rolle som Snape ja. Han har en sånn veldig markant måte å snakke på Han uttaler ordene Veldig sent En annen no, bra som han sånn, hadde så Kanskje mindre kjent Og en veldig undervedert film Galaxy Quest skulle du ja. den? Ja, ja, Galaxy Quest. Den er jo, faen, går det greit der borte? Fritidsk humorfilm, det er særlig. <laughs> Nei, det er, liten, uh, det er eller det er en, uh, den det en sci-fi paodi, men det er ikke en sånn sci-fi paodi, det er ikke en paodi som så, så de scary movie-filmerne. Det er mer enn... Nå er det en liten homage til uh, science fiction film. Det er en veldig bra, film, men Annie Rickman uh, veldig, har en veldig bra rolle der. Mm. Er det de som ser en sånn konvensjon, og så reiser de Ja, ja, ja, det er veldig bra. Og i januar så døde Glenn Frey, som lagde sangen til Beverly Hills Cup, The Heave Is On. The Heave Is On. Åh, oh, det er ofte, ofte, ofte, ofte, stemmer. Stemme. Jeg, jeg tror han også spilte for uh, The Eagles, som er veldig dårlig på musikk. Den har jeg husker Den er veldig kjent. Øhm... Um, vi går litt videre i året, og skal vi se. Um, vi har også Nancy Reagan, som var kronen til Ronald Reagan. Uh, Sir George Martin, ikke George R. R. Martin. For det hadde vært kratts og såvalt. Ja, da hadde fansen ble et sur om han. Han døde, det er <laughs> ja, Han har fått masse sånn bekymret fanbrev. Han har vært en måte å vare på helsa si. Ja, det er faktisk ja, okay, sånn. Okay. Fest, det. Jeg tror han er litt lei av å høre de meldingene. Jeg får noen pants, da. Du må ikke dø, for da får du opp med bøkene våre. Ja, ja, han var skikkelig sur på det, da. Ja, altså, det er som betyr mest for de i pensene. <laughs> litt av noen pants, får du ikke si. Jeg er ikke norsk, jeg har ikke hatt stygt sagt mot pensene de i Men hvem er George Martin, da? Jeg. Nei, du, jeg vet det ikke. Jeg så bare. det er Sir George Martin. Så han må ha en adler i... Storbritannien, jeg har jo akkurat googlet død 2016, og så har, leser du høyt da. Ja, altså, jeg har en lang liste ved bare navn. Ja, men de som har hørt om det. Ja ja, ja, ja, det, det blir liksom, du kaster ut navn, og så skal du tippe, du tipper på at det skal bety noe for oss i det. Jeg vil bare løye at George Martin stod der, for det, og han sånn døde i alder 90, for det, det begynner så mye om at George R. R. Martin kan ja. ikke kan dø, hva skal jeg men... Altså, altså, det var bare liksom at jeg skulle lure dere litt. Vi, vi må gå videre. Frank Sinatra er junior, du. Oh, ja, ja, okay. og, jo, ikke Frank Sinatra var han der for lenge siden, men det er sønnen hans. Ja, han uh, i livet. Har junior gjort noe annet enn å være junior? Jeg vet ikke. Altså, jeg kan ikke komme med noen sanger. Han sang vel sangen til faren sin? Uh, neste. Uh, neste. Uh, Gary... Sh uh, nei, hva heter han? Uh, jeg tror han heter Gary Shandling. Men han er komiker, men han var kjent for sig si Hail Hydra i uh, Captain America-filmene. Ja. Jo, det er jo. Ja. ikke så viktig. Er det men... han, er, er han der uh, litt av uh, er Han har også en løye fjes, en komiker. Ja, det han som spiller han i den datamaskinen. Nei, nei, nei. nei, nei. Uh, det er han som en politiker. Ja, okay, som på okay. så vidt var ja. på den gode siden. Men... Jeg jeg ser hvis jeg ser ansiktet. Så Vi må gå videre. Ja. Uh, Prince, selvfølgelig. Uh, oi, oi, Veldig god musiker, stor, men jeg har hørt på ham. En stor musiker. Purple Rain, ah, da. har hørt litt på han, men uh, ja. Jeg skjønner ikke sånn bøtt, stor Prince-fan, men ikke... han, var jo, uh, han var jo stor mm. Prince. Du, du trenger ikke ha fan, men du kan ju se hva bidraget har til musiken. da. Mm. Så han er jo kjøve symboler bort, altså 80-tallsmusikk, og Purple Rain og hele pakket, da. Juffa, uh, kan du synge litt, Prince? Yes. Da er det ikke, da setter du <laughs> purple, purple Rain? Yeah. Purple rain, purple rain <laughs> ja, ja, det var ikke så verdt praktisk Det var ikke så veldig My god well, ja. Hei, kan du toppe den? Nei, jeg vet ikke hva jeg, jeg, Hvis dette skal pulles det der og, det, det blir helt enn Hvis du liksom pulle folk til døren Så altså, kommer man med en sangen der Det blir liksom feil vei her du ja. Ja, ja, ja, ja. Jeg kommer ikke egentlig på så mange sanger Og Prince uh, på Ja, det er plasset for den Altså, uh, altså han jeg har ikke sangen hans i ryggen av merken min som Michael uh, Men uh, han, han har jo fortsatt gjort et veldig stort uh, ja. inntrykk på ja. musikkindustrien. Ja. Um, Morley Safer, kjent fra 60 Minutes. Er noen som så hvor 60 Minutes her? Ja, jeg så ganske på det faktisk. Morley Safer, jeg, men, ja. gamle traverne. Ja, det var han som sa, det er en sluttmonologen. Var det det? Ja. Nei. Nei. nei, det er det, nei. Nei, det er han, er, han det er med sleikende. Ja, ja han med sleikende, ja. Jeg vet ikke om Safer, ja. Men det var en sånn... 60 Minutes var noe sånn så fast når det gikk en stund. De gikk jo midt på natta, gjorde det? det? Jo. Det var jo. liksom... Uh, da var ofte hei oppe. Jeg var oppe da. Jeg ofte så på 60 Minutes. Åh, 30.000. Det gikk noe konkurrerende på RTL på det du spørste. Jeg tror, jeg tror uh, 60 Minutes var min cover-up, tror jeg. Det, ja, det heiser ikke over, når det kommer noen ned i trappen, og bare sier, oi, jeg ser bare 60 minutter, det må jeg si. Nei, da, bare... ja. Seks, <laughs> det. Næste, ja, det var 60 minutter til 60 minutter, 60 minutter, bare det. Neste, har du neste? Det er en gravalvorlig nekrolog, dette. Ja, jeg ja. uh, med... sørger. Men det har jo vært munter folk, da. Ja, ja. Vi ja, ja. ja, ja. kan jo ikke bare grine, så vi minnes ikke om det skal gose oss. Minnes, minnes i stund, har med å harmonise folk, og. Ja. Mohammed Ali, s... «Splot so, like a butterfly, sting like a bee», Oi, det, ja, det i juni. Ja, ja. Det er en st stor spurtstjeneste, eller, eller ja. stort verdens legende. Største, verdens største bokser. Ja, ja. Uh, ja. For du er jo en sånn skarp interessert bokser, Edgar. Uh, ja. Jeg er bokseinteressert, og Mohamed Ali er jo, uh, ja, den største, vil jeg si. Da mm. kan jeg spørre litt komplisert, eller litt innvikle spørsmål om Mohamed Ali, som jeg ikke vet svaret på. Men var han bedre før han var Muhammed Ali, altså, når han heter Cassius Claydory, eller var han bedre etter at han skiftet navn? Nei, altså han hadde jo en, han byttet navn ganske tidlig i karrieren, så han hadde liksom de største, største matchene etter han skiftet navn. Eller meste av karrieren var etter han, han Men han gjorde vel definitivt best før han satte i fengsel? Gjorde han det? Ja, var, var, var han i fengsel. Var han ikke eller noe? Han satt ikke i fengsel, så vidt jeg vet. Men han var jo ute tre år på grunn av at han nekta militært tjeneste. Han fikk en bokseforbud eller ja. et ja. Så da, men han kom tilbake bedre enn noensinne. Mm. Og så hadde de vel endret reglene litt i sporten etterpå. De stopper kamper litt tidligere i dag, gjør <laughs> de ikke. Ja, så altså, det er jo ikke tvil om sykdommen hans relatert Han hadde en litt for lang karriere og fikk veldig mange slag til hodet. Ja. Mm. Mm. Uh, i juni så døde Anton Yelchin, som var en veldig ung skuespiller oh, han ja. spilte Chekov i den nye versjonen av Star Trek uh, veldig bra skuespiller uh, mm. som ikke hadde liksom blitt lagt merke til så mye, men du legger jo merke til noe annet borte definitivt ja. um, det var en uheld med bilen det ja. er tragisk egentlig ja, det er det. Um, i en alder av 27 så det er aldri tydelig ja um, så har vi også Ricky Martin, men ikke han, dere tror det. Livet la videre, dere? <laughs> Nei, dette er en Ricky Martin som er sønnen til Dean Martin, og han her fyren døde i alder av 62. Skal bare lure dere. Så vi kan fortsatt høre på Ricky Martin <laughs> synger på håpet og sier. Det er veldig mange som er dødt i unge alder, da. altså 60, ja, ja. 27. Ja, altså, jeg vet ikke om dette er kjendiser som har levt livet lite veldig fort, i, i, på en måte i turbofart, som kanske gjør at det helse har skranket, men folk har dødd i 60 års aldri, som er relativt tidlig. Ja. Men um, også Kenny Baker, som vi kjenner som, som R2-D2. Han var jo en kortvokst fyr som mm. bevekte seg inn i denne blikkboksen. Hei, det uh, ja, det stämmer. Han döde och uh, hade ett en fyr i neder. Jag vet ju om han spelades uh, den blickboxen i de nya versionerna för det var kanske lite opraktiskt, men i de första filmerna var det definitivt Kenny Baker. Och wow. när roboten, roboten på mode, mycket framme och bak och gled av gårre så var det en fyren liksom på mode. Jag vet inte helt kan ju, men han gjorde noe i hvert fall. Altså, det her er jo tilsvarende å spille bakdelen av VQ i skolestykket. Ja, ja, du får ikke så mye hundre. Du får ikke så mye skuespillere. Altså. Talente ble jo ikke akkurat fremvist. Og visst nok, han, Kenny Baker og skuespillene som spilte c 3 de likte, likte ikke Kvanda noe særlig, altså. Så høysene. Ja. Men det passer jo veldig bra med den dynamikken imellom. Ja, for de er litt sånn, det er motsigelse. Ja, ja. uh, en annen skuespiller som døde i august var Gene Wilder. Eh, um, det är Walt Tie. Ja, är yeah. ja, komiker och han har men spelade det känner han bäst på är Willy Wonka. En en tidigare version. Mm. Ehm, mm. um, kommer mot høsten, Arnold Palmer, så var en golfspelare. Alltså min spe känner far Tiger Woods. Och uh, han var på försidan av av DeXel alltid och så. Ja, ja, ja, ja Det är med de golfspelare på Megadriven. Ja. Og Shimon Peres eh, Øyga, jeg vet du er litt av Midtøsten eh, Kommentarer om Simon Peres Nei, ingen kommentar Nei. Eh, Han får gå stille vekk eh, Fidel Castro Selvfølgelig, i november eh, Veldig kjent navn Alle kjenner Castro Mange var glad for han døde Og mange var ikke glad for han døde Jeg vet ikke om dette er sant Hvis noen har sagt eh, Jeg nekter å dø før USA går det helvete og så fikk de valgt ny president, så kunne han dø. <laughs> ja, det var litt rart. Eh, ja, noen sier jo politiken at politikken i 2016 i USA. Men ja, det er vel mer ja, en metafor. Det er jo litt trist å kastro dø. Han har liksom alltid vært der eh, i hele mitt, hele våres liv. Eller, og mye lenger enn det, selvfølgelig. Men eh, nå er han faktisk borte. Ja, när var i Kuba, kusinen förtlocker field förtlocker fields sköldar borta De unge med snacka med, de var inte så glada egentligen. Han är väl anfogande han er veldig, han er, han är amerikansk. Ja. ja. Mm. Uh, men eh uh, brornan hans har ju styrt länge mm. og det är brornan som styr nu. Mm. han har liksom det han ikke vært med i spel längre. Mm. Så det var liksom bara att spassa med Katigära. Ja, du så jo sikt, du så jo det såg ju sikt, det såg ju helt så butt och svikt. Det var ganska Han filgaster. Var sluts med tid. Eh, uh, Joakim, den uh, känner du kanske? Jag uh, känner nog inte Han heter Ron Glass, men han spelade eh, uh, jag tror det prästen i Firefly. Eh, uh, mörkudare. Uh, ah, stiligt, ja. Jag känner gott Firefly. Ja. Ja da, stil ikke fyr <laughs> <laughs> han er, han vet, Det er en interessant figur, husker ja. Han var en prest, men samtidig var det noen som skurrer i fortiden Og alle må se Firefly, for det er en flott serie ja, ja. Ja, jeg, jeg, jeg har så mye om det men jeg har ikke sittet kjøl Det er ikke mange sesonger jeg er da ja, Det er en. er en, og du skal ikke tenke på det Du skal bare se han <laughs> ja, jeg... og, og Så kom vi til desember Og da hadde vi Cha-Cha Gabor en type modell men rundt juletider så var det jo George Michael eh, og Carrie Fisher, og en dag etter Carrie Fisher døde, så døde også mor og hennes. Så det var en triberappen, altså, helt på kanten av året. Kan uh, ta du ta en liten ode til, til George Michael? Uh, uh, Last Whisperer, eller hva er Du, du, du, du, du, du, du, du. <laughs> Hej konge! Hei, konge! <laughs> Nei, det er jo denne magiske. Den. Hva kan han aldri komme til å gjøre igjen, even. Jeg så noen sånne uh, musikkvideoer uh, på YouTube av uh, Wham, altså det er, det er heftige saker, ja. det, uh, anbefales å se. Mm. Ja, han var ju bare 53, så det var sinnssykt det, tidlig. Og Carrie ja. Fisher kjenner vi jo selvfølgelig veldig nydelig ja. fra Star ja. Wars. Det var liksom litt trist at alle såg Rogue mm. One, og det, endde, det siste scenen med hun, som snakker om håp. Ja. Hun døde jo hun et par dager liksom, etter premieren, så det er liksom, oi. Men det er en fin avslutning, og så tror jeg vi kommer til se jo mest sannsynlig i episode 8, som kommer om et år. Ja, så, den er jo ferdig innspilt. Ja. Nå er det bare postproduksjon. Ingen spoilere, men hun kommer faktisk i episode 8. Ja. Mm. Uh, så det er jo fint. Det kan jeg bekrefte her nå. Mm. Eksklusivt i Supertech. <laughs> Super eksklusivitet. Du ser Inside karakter. information for Øyka. Uh, men det var jo uh, kjennesåret uh, uh, 2016. Uh, ja, røft år. Uh... Ja, jeg synes det er i hvert fall det, det, det skjedde, de tre siste sted som skjedde noe nylig de, de, de Det de som skal være lystige tider. Det, og spesielt uh, Carrie Fisher som egentlig har jo satt sitt preg på min baden, i hvert fall gjør de Star Wars-filmerne. Når, når, når det skjer med folk så, så du kanskje har vokst opp med har litt annet forhold til, så blir det noe galt. George mm. Michael er jo de julesengene. Det skjedde jo. Han har jo den kjente julesengen sin, så... Last Christmas er ja. jo legendarisk. Careless Whisper hadde han hattet. Ja, ja, ja. Uh, ja. ja. Uh, den er jo bra, faktisk. Uh, ja, men uh, er det noen som vil komme med en siste ting? Oppsummering om uh, kjendisåret 2016? Blir det bare verre? 2017? Ja. Da er vi vel i Ja,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 men Jenssen. <laughs> ja, men, de de ja. men det det det är att det det det de ju deto. Det är så med box så. Det har så för när när vad sig sydiotruig. Ja. Men det är så ärligt morsomt att ha ut i Men se på for exempel han er lille lilla smårollingen Justin Bieber. Ja. Han har ju vuxit upp lite han då. Han är ju uppe i Göteborg för 7 det här är skärn som en sånn liten sån liten sånn skitunge. Skitunge. Hva mener du på tid til han tør? Nei, det skal jeg kutte han, mann. <laughs> oi. Eh, oi, det, kut, dette er farlig for teritoriet. La oss bare avslutte der, og oi, håpe oi. at vi har kjennelser og alle med oss inn i 2017. Television Procination Joakim okay, er klar som en egg, for uh, dette er et spesialt segment som er kalt Øygras television. og han skal snakke om de tre beste tv-seriene han har sett i 2016. Ja, og kan jeg få hjelpe deg litt med den introduksjonen av, av Øygrin? Ja. Og jeg, jeg gleder meg veldig til dette. Uh, jeg, jeg kan jo bare røpe såpass før det får komme en gang, Øygr, at både med deg like Stranger Things, men så var jeg veldig sjokkert av å høre at den kommer ikke til å være førsteplassen den. Om man kommer på O2 eller O3 vet jeg ikke enda, men jeg, jeg er spent. Det, det, det er du får snart videre, ja. så du kan hålla deg helt i ro, Det klarer jeg ikke, men jeg skal holde deg igjen. <laughs> ja, jeg, hadde, jeg hadde altså en betingelse for at jeg skulle komme på podcasten, det er at jeg ville ha mitt eget segment. Og nå har jeg endelig fått mitt eget segmen. Jeg, jeg skal presentere de tre beste tv-seriene i, 20, i 2016. Og nå vet jeg jo at det er noen uh, idioter som kommer til å si Å oh, det var ikke den uh, som var den beste, og du har jo ikke sitt den og den, og bla bla bla. Men dette er jo din mening da, så du kan jo ikke si ja, til, det så riktig som galt da. Jeg, min fucker, yeah. jeg har rett, dere har feil. Okej. Okay, eh. Uh, nummer 3. Den gick er till Stranger Things. Ja, det er, det er en uh, Nei, <laughs> en Netflix-serie som kom ut uh, i, som, i sommar var det väl. Handlar om en uh, guttgäng på en uh, 10-14 år, 14 år, uh, 12 år. Der han ene blir uh, försvinna rätt så lätt i skogen. Og så er det store spørsmål om hva som skjer, eh, hva, hva som har skjedd med ham. Og det kommer også en jente ut av skogen. Eh, ja, det er på en måte premisse for serien da. Eh, alt blir satt på 80-tallet, det er kanskje det som gjør serien kule. Mm. Det er på en måte 80-tall, det er det retro-greiene. Mm. Eh, veldig kult filmer. Eh, Benona Ryder gjør en ganske ok rolle, synes jeg. Men mm. den store helten for mig i den serien, det er kjæriffen. Mm. Ja. Jeg husker ikke uh, hva han heter for noe, eller hva, <laughs> hva skuespilleren heter, men han, mm. er, han er en veldig tøff uh, figur. Mm. Det er han som du ser rollen hans, karakteren hans, som går gjennom den reisen da. Ja, alle gjør jo det, men han, ble, han er jo litt, han har litt, Uh, problemer i fortiden med var det man mistet noen unge, var det det? Ja. ja, ja, så litt sånn um. men det nummer tre nummer tre, uh, nummer tre er jo ganske høyt jeg er veldig satan rundt der området, kanskje nummer en, vet ikke, det jeg likte det som du sa jeg likte med serien var jo det er en liten uh, din hommage til 80-tallet det er jo en uh, en Stephen King uh, skrekkfilm, poltergeist ET. og Alltså var x Ni mm. Goonies sag. Så och och alla, jag tycker alla karaktärerna passade i rollerna, i alla fall ungarna. I de flesta filmer, okay, det, det sagt, men, uh, de skal exakt, men det ska du får en uh, barnskuespelare att fungera, men dessa här funkar helt perfekt enligt mig. When all har folk vart lite splittrade på har jag läst då. Det er det hun som er den hysteriske? Det er noen, ja, det er noen som, noen som ikke liker hun, og noen som synes hun er alt for... Uh... Folk sier, er jo litt for hysterisk, hun er hele tiden oppe der, liksom. Ja, er... jeg, synes, jeg synes det var helt ok. Heit ok, fungerer det. det Grunnen til at jeg ikke har det som nummer en, det er at uh, jeg syns uh... Slutten er liksom helt ok, synes jeg ikke noe mer det. Mm. de skal lage sesong 2. Jeg ser ikke så veldig frem til sesong 2. Mm. Det er på en måte Du synes den historien er allerede lukket. Ja, det er en ferdig-ferdig lukket historie. Også, jeg likte det jeg så. Mm. Jeg er ferdig med det. Uh, Og det, det, det du sier også, det er det jeg lurer på på sesong 2. Når, når Stranger Things kom ut, jeg hadde ikke lest noen ting om det. Jeg visste bare folk hadde sagt det var bra serie. Så når jeg så det, så så jeg det, det er veldig unikt. En veldig unik stemning. Tingene er at det kommer ut som noe unikt. Skal de gjøre mye av det samme i sesong 2, eller prøve, skal de gjøre en annen retning for, for den unike følelsen igjen? Det er litt spørsmål da. Uh, ja, og så altså, handler det om mye om dette mysteriumet. Altså, mysteriumet i den byn og den mørke verdenen. Kommer det nytt mysteriumet? Skal det handle om det samme mørke verdenen? Altså, det må komme nytt monster eller premiss, men det overraskende som er ment, det er ikke det lenger. Så det blir jo spennende se hva de finner på. Det beste som har skjedd, de gode tv-seriene, er jo at de hadde dårlige serietal. Så da de rakket og melket kuer, så ble de bare til effektig kultstatus etterhørt. Jo, det er så problemet. Altså, har du lagt noen gode serie, så må du lage mer sesonger, mer sesonger, mer sesonger. Helt til uh, serietalene går ned, og da, ja, da er ofte uh, kvaliteten også gått ganske mye ned. Jeg, jeg, jeg bare sier, jeg likte Serien veldig godt. Jeg, jeg skal ikke si nei takk til mer. Jeg ser frem det. det ikke stav meg feil nå at jeg, jeg vil ha flere serier, eller også songer av Stranger Things. Nei. Jeg vil ha mer av Stranger Things. Jeg bare lurer på hvordan det blir. Det er ja. jeg spennende på. Kjapt spørsmål, Eker, før du beveger deg videre. Ja. Den går jo til deg og alle andre. Hva heter monsteret i Dungeons Dragons-universet som de skal slåss mot? Men <laughs> jeg ble helt plutselig stille. Nei, ah, ja, jeg, jeg husker ikke. Nei. Demo... Demogorgon, eller ja. Ah, ja, Demogorgon, ja, ja, Demogorgon. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, det er veldig, veldig fin og raskende Stranger Things. Veldig bra, veldig bra. Ok, da har vi serie nummer to. Da har jeg en uh, ny Netflix-serie. Hvis jeg ser dere Crown Egger, så pelmer jeg jo på det. Her nå. Det er selvfølgelig, jeg snakker om uh, den nye serien The crown. <laughs> crown. The Crown? Jeg melder meg ut, jeg har ikke hørt noen serien. Ja, det handler om uh, det engelske kongehuset fra 1947 til 1955, åtte år. Jeg vet du er glad i kongehuset. Ja, det har vært ut. <laughs> Nei, det, det er faktisk veldig spennende. Det er, det er rett etter 2. verdenskrig. Eh, UK med Winston Churchill har en av de store rollene selvfølgelig. Dronning Elizabeth og prins Philip. Så skjer det en del, eh, det en del ting. I, i, det er jo eh, eh, Kong George som dør. Eh, dronning Elizabeth blir ny dronning. Eh, ja. Det er utrolig spennende. Hun er seger, altså. Hun er veldig seger. Jeg synes, hun sitter jo fortsatt på tronen. Hun var bare par og tjue og hun ble dronning av hele det britiske imperium. Det, nei, det er en serie som kan anbefales. Altså, det er jo, selv hvis du er litt klar i kostymedrama, sånn som jeg har fått mye flott er, er det nog action i det hela till dig eller? Ja, det är lite, det är lite action. Jag ser för mig lite mysommeliga ting och se prins Philip gå och klippa gräset. <laughs> Nej, den mannen där klipper ju så mycket gräs på ett det det är faktiskt uh, väldigt spännande. Spår mig men jag lägger ju historiske, jag är ju Jag vet tänkte ju att det kanske ska ge en ärlig chans ett halvt sekund. Ja. Och så sa de kostymdrama och så visste jag går både lite tror inte på det. Uh, ja, men det alltså det det är satt i på 40-talet og 50-talet. Det är den dyraste serien till Netflix i Norges Sinne. Jag brukt va en vettig på kostymer på statister och på ja, slags, det ser schikligt bra ut. Bättre slett. Vad ja, fan nå det snackar om historier så likte jag Kungens Nej som har ja. varit en slagare här i land. Ja, ja. Er det några noen... sjangerlikheter mellan dig? Ja, kanske lite, kanske lite. Eh. Ge den chans så får du heller rapportera drage och og... ja. Och då eh uh, jag de som är väldigt intresserade i The Crown, uh, ja. Er det en säsong kommer det fler? Det kommer fler. Ja. Det är ju mycket att av Altså, men jeg tror ikke de kan bruke samme skuespillere i, i, i, hvis de skal lage, lage omhandlingen helt fram til dags dator. Da må de sikkert bytte ut Elisabeth en del ganger, kan jeg se. Ja, for, for nå har de... Hva årstallet? Nå har de dekket de åtte år, fra, frem til 1955. Hvem okay. er det som spiller Elisabeth, da? Nei, jeg husker ikke Claire uh, Faye, eller et eller sånt, heter hun en veldig bra hold. La meg bare svelle i kagemann. Sånn, Regelen på Netflix er at de lager tre sesonger. For det er kostelig å finne opp et univers, og så lager jeg sett det, og så videre. Så det var en lite sånn sjokk for internett når Marco Polo sluttet etter to sesonger. Og jeg synes det var veldig kult. Så Stranger Things... Du har jo sånn House of Cards, for eksempel. Det er jo på fjerde-sesongen? Ja, sånn tid på fjerde, men visst nok så tar i hvert fall mange tar tre da. Ja, okay. Så vi kan godt være få både to til av Stranger Things og uh, Kronen. Og The Crown. Ja. Nei, som uh, som nummer en jeg forventer litt motbøre her, og ja, så har jeg altså en uh, dokumentarserie Uh, som heter O.J. Simpson Made in America Det er en serie lagt av den amerikanske sportskanalen ESPN mm. uh, som gikk på NRK i sommer uh, lå ute på NRK-netthevet veldig lenge mm. og det er, det er en helt fantastisk serie det, jo, det handler jo om livet til, til O.J. Simpson og eh med speciellt fokus på på drapet av XKner og och Elskören eh som möjligen speljort av OJ Simpson. Ja, naturligtvis eh, spoiler. Eh, det blev naturligtvis gjort av OJ Simpson. Eh, og det är väldigt mycket mycket på den rättsagen som som eh, väldigt mycket klipp har rättsagen. Og intervjuer med advokater, og ja, det er, det er utrolig, utrolig spennende. Det er fem episoder, halvannen time hver. Uh, ja, jeg har sett dette, faktisk. Du det jo. Uh, det var anbefalt i, i klassen min, uh, og jeg synes det var... Det, det er jo litt solide episoder, jeg tror det var en time, en halv, en halv time, kanskje. Halvannen time ja. hver. Ja, det, det er liksom som se en film. Uh, men det er veldig bra lagt, bra produsert, du ser det fra forskjellige håll. Politiet, påtalemyndighetene, vittner, venner, familie. Og OJ er en helt bizarr, men også karismatisk fyr. Eh, og du ser liksom helt fra det han startet, fra å være nobody, eh, til hvor i dag er da, i fengsel. <laughs> det er helt en bizarre historie egentlig. Så, helt, er, og pluss at du får liksom med den der eh, altså, du forteller om det amerikanske samfunnet med raseproblematikk och så vidare. Det är bara ett rättssystem och ja, det det er helt fantastisk. Helt fantastisk. Det är otroligt spännande. Men mode ligger like dessa härna uh, giltig i Criminal-serien. Uh, Vad heter det? True. true Crime. Det hjälper Nej, det True Crime med det. Uh, jo, I'm uh, making murder or serial out. Ja, ja, ja, making a murder. Mode ligger i de där typiska serier. Ja, det hjälper att ligga like de, den type serier och det ska jag inte lägga skuld på, men uh, ja, for, ja, men jeg anbefaler i hvert fall å gi deg en sjanse for det, det, det er veldig, veldig spennende. Men är USA ferdig med OJ, eller har dette vært ny, ny debatt etterpå? Nei, altså han sitter jo i fengsel eh, akkurat nå, eh, og kommer til å i 10 år til i alle fall. Og fyren er jo, tror han er rundt 70 nå, eller nærmest i hvert fall 70. Men jeg tror ikke USA er ferdig med OJ. Det, det, Eh jag tror delar av grundfatta på mot denne dokumentarbelagt är ju för att det er väldigt eh som säger hett nå i USA med mellom rasene altså svart och hvite Black Lives Matter, Bagelson eller altså Barack Obama og Trump altså det är hett nå eh och och politival. Eh uh, du ser i dokumentaren at det blir lagt et veldig sånn skille mellom svarte og kvide under rettssagen, og O.J. ble en representant for de svarte, selv om han ikke hadde identifisert sig som svart selv. Eh, han levde bland kvide, han sa, eller be, oppførte seg ikke liksom, på en karakteristisk svart måte, men når det passte han, så valgte han å identifisere seg som svart. Eh, og og de svarte de ble jo ekstatiske når han ble frifunnet. Men eh, så det sier noe om rettssystemet og hvordan folk så på han da. Og du sier jo også problemet i rettssystemet i dag med Kvide vs. Svarte, at det, det er stadig opptøyer og folk som er skutt, og politi som gjør ikke bra ting mod Svarte, muligens. Men, er det noe, eller, men han er skyldig, det er det ikke noe tvil om. Ja, det, det er vel egentlig ikke tvil om det. Men han ble ikke dømt, Nej. vi husker ju som sagt den sagan, det var jo som we said var mer än en rättsakt, var ni rättsaker om skyldig eller oskyldig. Det var ju det blev mycket mer än som så då. Ehm, och det då så kan ni säga att som du säger i ESPN, de har lagt några bra dokumentärer de har ju lagt flera sportdokumentärer som är väldigt bra da. Så um, det kan jag ta en skick in på den. Jag har sett uh, dokumentärer om till basket och sen om baseball. Så jeg vet at de lager kvalitetsdokumentarserie da, så den OJ hørtes veldig spennende ut, må jeg si. Anbefales. Kan jeg, ja. Kan jeg også uh, en hederlig omtale til HBO sin Westworld. Uh, Mange tomler opp rundt bordet. <laughs> jeg har kun sitt uh, seks episodene, så jeg er, jeg er ikke helt ferdig med det, men uh, det er veldig, veldig stilig. Det, ja, det er jo en slags uh, fornøyelsepark, uh, satt litt i fremtiden, uh, i den Vilde Vesten, der du kan oppleve den ville Vesten. Det er en god del mennesker der, som egentlig er en slags robot mennesker uh, som gir deg en skikkelig Vesten-opplevelse, der du kan... Uh, Rana, banker, eh, ri eh, på prærien og, og gå på horehus. Og det ser veldig kjekt i Westworld, og jeg skulle gjerne ha tatt meg en tur der. Ja, så du, har, du, har du et bokset, eller har ikke det kommet fysisk gjerne? Jeg har eh, tatt meg en måned med HBO. Så... Oi, har du det? Ja, ja, ja. Men rekker du da å fullføre Ja, på en måned. Ti, ti episoder. Ja, for Westworld er ferdig. Ja, ja. Åja, oh for jeg har egentlig ventet at det skulle bli ferikt, så jeg vil jeg jo ha en prøve måned på, ja. på HBO. Det er veldig fint ferdig hver sesong på gangen. Ja, ja. På denne gangen faller veldig lett av sesonger, og jeg også. Så, så en sesong nok. Ja, jeg, jeg er jo enda ikke sikker på hvordan sesongen er en sluttet, men nei, det, det lover veldig bra. Og det, Anthony Hopkins spiller jo ja, en av de har en av hovedrollene. Han er jo en... Det hans stjäl ja. uh, det är en väldigt väldigt bra serie. Jag um, Westworld är en stor fan av den. Uh, eh, alla karaktärerna och all historien, narrativen så jag gillar men soursätt väldigt väldigt bra. Ehm, uh, ser fram till säsong 2. Uh, uh, det är likt med konceptet, det kan jag säga. Si. i AI og allt det grejer oavsett så det falt mig mitt i blinken det. Ja, um hva kan jeg si mer? Jeg så alt sammen, jeg, alle ti episodene. Ja, jeg skal ta spørsmål om noe helt annet, jeg. Nå ser jeg en serie jeg på, men jeg vet ikke hva som skjedde med The Dark Tower. Mm. Det kommer en film, du. Det film ja, vet du hva? Denne prosjektet, det har jo det har vært mye kaos rundt det skal bli en serie, det skal bli en film, men nå, nå har det blitt uh, spilt... Spil, filmen er vel ja, han kommer det neste sommer, så han er ferdig spilt Nå er det vel bare postproduksjon og litt ting du trenger Men uh, til sommer neste år Er ikke det det vi sommer 2017 så kommer filmen Basert på alle de bøkene til Stephen King ja, Det er en lang serie med bøker Men jeg lurer på om første film Er første bok, muligens Du vet aldri Hvordan er det du har egentlig Hvordan du egentlig har uh, hørt på bøkene? Ja. Ja, nei, det, jeg har jo lånt det på bibliotek Nej, men av det jag har jag ble jag i Dark Tower Når det var snack om att producera det. Ehm det är ju Stephen King. Ehm så då när jag liksom jag ville ge det ett försök för filmen kom det. Sånt det jag har lite innebos när innan filmatiseringen kom det. Men jeg kan bare lese sånn scratch the surface av den da, men uh, hele portet er jo, det i hvert fall, en post, kan du fortelle litt mer om, en postapolitikk uh, uh, film om en cowboy som går rundt og, ja, skal finne toweren. Uh, Joakim, har du? Altså, det jeg vet i hvert fall, jeg kan si det, så får du rett av meg. Uh, Okej, okay. uh, Du har en cowboy Som de kaller for gunslinger sånn, Typisk en sånn heltefigur Som du ikke vet så mye om Type røver Altså en litt sånn tøff type uh, Men uh, det, Han er på jakt etter, Han skal finne et tårn Men så har du også mannen som er kledd i svart Som alltid utdytter han Og av og så støtter på hverandre Og de er jo antagonister Eller de motsetninger god vs. ond. Um, men så av det jeg har lest og hørt, så skjer det liksom rare ting. Det er ikke lagt i investorverdenen. Det er en sånn alternativ virkelighet der uh, du får innslag av steampunk, tror jeg, og moderne ting. Uh, og så tror jeg han, altså han Stephen King, jeg tror han blander litt sånn sjanger på en smart måte, som gjør det veldig morsomt å lese. Um, og du er selvfølgelig interessert i hvem han er, ganslingene. Så det tror jeg det er det som er appellen. Lett og slett du en uh, science-fiction-fan, så du kan ikke bli fan av den da. Ja, det er, det er jo både science-fiction og western nesten. Mm. Ja, det var så løgnet at du spurte hey, hvordan vi har fått lest dette. Jeg vil gerne huske en uh det har vært en januardag i, i Beijing for, for 12 år siden. Um, når jeg traf på Wii, så var jeg på vei til, til studiestedet sitt i Australia. Vi hadde en liten ferie der. Og så lå jeg og hørte på at laptopen sin leste høyt fra den herne Robert Langton. Hva er det alt får si? Engel og den første. Det er Vinci-koden. Så den Microsoft-stemme så leste den for deg i <laughs> Word. Robert went down the stairs. <laughs> det var sykt, altså. Og jeg tror ikke du hadde betalt mye for den der utgaven der. Uh, nei. Uh, du, jeg, jeg, jeg, jeg vet ikke at du husker det, for jeg husker det ikke, men imponerende. Uh, nei, det, det finnes jo så mange forskjellige format å ta til seg litteratur på nå. Altså, det er ikke bare lenger en bok, men det kan være en e-bok, Kindle, det kan vara en lydbok, CD, MP3. Um, altså, jeg har jo hørt dette via uh, lydbokformat. Og det som, det har jeg gjort på en stund da, det som overvasker meg, var at det er en person som leser dette. <laughs> og han skal jo være alle stemmene. <laughs> så, når han ikke lenger i dame, så er det sånn oh, oh, oh! <laughs> Det er litt sånn rart at det er ok da, er det jo Så kommer det liksom litt sånn intense sånn elskov-scener. Så må han liksom, oh ja, yeah, take now liksom. Det blir litt sånn, ok, jeg klarer ikke på hva han sier det, men ja, forskjellige ting. Uh, så jeg tror, det, det er litt rart å høre en fortellerstemme. For når du vant liksom så hører du en egen stemme i hovedet. Og du, altså, det er en ting. Og høre en person lage alle stemmene. Så det å se på film blir, tror jeg, bra. Jeg har stor tro på, han heter, han heter ikke Stringer Bell, men det er jo hans Stringer Bell-byeren. Ah. Øyger, hjelp meg her. Nei, ah, jeg husker ikke hva han heter. Sorry. Han er sver i hvert fall. <laughs> han er sver. Og han har tilstedeværelse, og han har karisma. Idrissalber, ja. ja. Helvede. Uh, selv, altså litt kontroversielt at han er svart Men selve på er Portrørt som kvit Men Stephen King synes det var greit Men selvfølgelig da sånne Fans som Er oppe i Kyene, eller oppe i sinnssyk synte Fordi de kan kjøre sånt, hallo Men jeg bryr meg ikke Jeg tror han gjør det bra mm. ah, Ja Yes, da takker vi for dette segmentet Mhm mm mange innvendinger med lister hans, eller hva uh, synes du det uh, går? Jeg synes det var en grej liste, jeg Utenom uh, un at uh, jeg har ikke sett to av dem <laughs> ah, fin liste uh, Det er to av dem jeg uh, har sett Og det er to av dem jeg ikke skal se Og så er det en som er veldig kule cool. uh, um, En veldig voksen liste, det var det Jeg kan ikke ha noen mening når jeg ikke sett to av dem Men Stranger Things er det i og Og Westworld Så, so. ja uh, good, good job, Øyga uh, okay. Ja, da kan vi komme til en bid som vi kaller Frem mot 2017 altså, Da skal vi se litt på det kommende spilåret og eventuelt kan vi gleder oss til og i, da skal krue her, gjengen, se på en liten snutt som IGN har lagt og så får dere mentalt notere dere et eller to spil som det dere, der dere tenker, å oh, ja, det ser bra ut eller, å oh, nei, den kommer til å bomba som en ja, men da har vi sett klipper og folk har gjort seg lite unntrykk av det som kommer hvem vil starte Spå-dommen sin øh, Øyga, vil du starte? Ja, det jeg gleder mest til I 2017 er jo nye Zelda-spillet Det mm. ser veldig, veldig kult ut ja. øh, Innebærer det at du kjøper en uh, Nintendo Switch? Øh, Nej men jeg skal låne han av uh, Joka <laughs> Han uh, har kjøpt Switchen og har kjøpt Zelda øh, Den maskinen er jo veldig lånbar, ser det ut som øh, Så det er jo ikke et problem uh, Det kommer jo på EU også Det gjør det men du har Xen Wiew? Nej. Jocke har ju Wiew. Så eh uh, ja, och lore-tingen är väldigt bra Wiew. Så, så hvis jag köber spelar Jocke och så kan man kanske göra en liten deal. Kolla, jag ligger när det kom till det. Eh, det jag ser fram till är Mass Effect and Dragon Age. Ehm, nog väldigt på om den kommer Katien kommer på de olika plattformarna. For jeg har jo ikke, det, hva ordet, eh, hoppet på en av konsolene enda. Så hvis han kommer på PC, så er det nok den jeg spiller på. Eh, hvis det tar to år før han kommer på PC, og han kommer først på disse konsolene, så må jeg muligens investere inn konsolene. Hvordan har det vært med de andre spillene? Um, Konsolen i forhold til PC? Å uh, ja, masseffektseringen. Jeg um, er litt usikker Jeg tror det tog litt tid Kanskje et halvt år eller sånt. Uh, Men til gjengjeld så er jo pc den ser jo best ut Optimalisert og skarp grafikk og. Men nå har du jo ruga på Andromedan-stånd så i håper jo at Han kommer på alle plattformer Samtidig um, Ja og Joka Leili ser ut som et Veldig morsomt uh, Og gøy alt spill og Cuphead Men jeg tror kanskje du kommer til å fortelle litt om Cuphead, Joke, men uh, ja. Neida, Cuphead er det spillet. Åja, oh, det er mitt spill. Ja, det er, det er, det er jo sånn spring- og skytespill, sånn uh, to-dimensjonalt ser så det sidenfra. Men grafikkstilen er jo så gøy, Arl, og så oldschool. Ja, det ser jo som en sånn uh, gammel 40-tall-Disney film. Ja, ja, ja, ja. Steamboat Willie, ja, ja, ja. uh, ja, ja. Mickey ja. Mouse. Ja. Utrolig bra uh, design. Og jeg tror det kan være sinnssykt løy hvis du har en person i sofaen med deg til. Uh, för eh uh, med patter men uh, det är bara bonus. <laughs> ja, er det är det. Det är så kontra. Ja, ja, ja det är det. Kul då. Vad jag trodde det är allschool du må ha reflexer med dig. Det tror jag är bra spel For lite gamle, gamle gamers som ligger har det täft. Kul kul. Jo fa, du såg som frista. Eh, uh, alltså de två tingen som uh som jag la mig till det var egentligen Mario spela och Tekken. Ja. Det, ja. så det var av de de, de som var där så var det det jag kunde tänka ja. på och Är du en Switch tillhör? Det vet jag inte. Jag har inte provt. <laughs> eh, tror du är det en möjlighet för att du köper en Switch för att spela nya Mario? Eh alltså sist köpte jag en konsol oppfordring av uh, noen personer som sitter på rommet jeg tror det var en gruppepressinnebildet så ble det en glimlende pyntjenestand kunne i hvert fall briefe meg og ta den Xbox 360 da en, en dørstopper nei nei, nå var det rollen jeg. jeg husker veldig godt når jeg satt på dårlige linjer og så uh, nyhetene direkte fra E3 om Xbox 360 og det er ikke noen dørstopper skal jeg si nei. Design er lagt, hva ser puste? <laughs> så bra var det designet. <laughs> ja, så det var ikke en dårlig bønte igjen, sånn. Uh, ok, jeg, jeg visste ikke hva du snakket om først. Jeg trodde du snakket om Wii U, men det var 360, ventet? Ja, det tenkte jeg. Ja. Oh, den har jeg fått mye glede av. Så du? Ja. 360 er en bra, kjempebra konsol. Og flott, vette du, for at du lurte enten så lurte du på om det var vaskemaskinen som sentrifugerte, eller så lurte du på om det var kjøkkenvifta som var gående. Men så var det faktisk Xbox 360 ja. som stod på. Det jeg vil ikke huske også den vinteren var så kaldt i oppa, så slo du jo på Xbox 360, så hadde du jo full fyring i leiligheten. Ja, jeg skal se meg enig, den, den, den bråkte, men den går bare en bitt i og så hadde han tendens til å slå seg brang med tre røde ringer oh. ja, jeg, jeg, jeg, fikk, jeg fikk en de, de kalte det så fint som uh, når jeg fikk boksen jeg skulle legge Xboxen oppi, de kalte den for The Coffin de det for. <laughs> jeg husker jeg, ikke veldig gøy alt ja, men jeg fikk rø tre røde ringer og måtte sende den inn faktisk jeg sendte den, jeg sendte den min og jeg sendte den min <laughs> hva er det lagene som pakket en Xboxen sin i håndklær og sånt som de sa det <laughs> Eh, jag ville men de, de sa att det kom att det skulle funka en, en stund, linstund, men så blev det ändå slut värre. Jag jag jag disk scratcher, sån repair grej. Så expected this better grej här på garran, så måste jag bruka den där disk scratchern. Så jeg skulle ni gissa i timme det är, och så måste det janta sig. Jag fattar disk scratcher, det är sån där liden, sån som bara oljor upp sätet, sån spinnare som har olja all in i det. Ja, det var något sånt. Jag var jag på det i det var ikke før, um, helt til slutt jeg innsi at det, den var da, min Xbox. Du kastet deg inn det varme håndkledet. <laughs> <laughs> Oi! <laughs> nei, sorry. Gjør det, jeg, jeg, jeg måtte ja. gjøre det. Ja. Ja. Uh, 2017, nei. Ja, jeg skal se, jeg har begrenset minnet, så når jeg så det, så jeg klippet på så fort, så jeg, jeg måtte, måtte holde fingeren med klart her. Jeg har fire fingre her, sånn, um, så skal prøve å huske det nå, skal vi se. Det var Zelda. Och så var det Juke Juke, Juke Resident Evil. Ja. Og så av ren nyfikenhet blev Switch ändå. Jag vet inte hur långt jag kan kanske se mig ska se fram till det för jag först för ik Men jag kan ju se hur fort jag ska fram det då så ehm um, väldigt fort då. Så stepp och höra mig babbla i 15 timmar i ett gatt. Men um, jeg en enig eh, Resident Evil, jeg, har jo, jeg var jo en ganske stor fan av den, i fall, av den spilserien da, så, og denne går jo i en helt ny retning i første, første person, så. så jeg er veldig spenn på hva det gjør med den. Selv det spillet har jo, serien har jeg alltid vært fan av, så jeg kommer til å spille det, hvilken installasjon som kommer ut. Og dette, jeg må, jeg må nok kjøpe den, jeg kommer nok til å kjøpe den til Wii, Wii U først da. Ukulele jo folk jo de som lager Banjo-Kazooie, som mm. jeg er veldig uh, fan av. Og de lager jo ikke sånne plattformspill lenger, i det hele tatt. Mm. Så det er jo kiktig at uh, de kommer med et uh, sånt spill nå. For det er sånne faner, men. Og som sagt, uh, Switchen er jo en mer, jeg ser frem til hva de skal vise der da. Er du skeptisk eller positivt innstilt til Switchen? Uh, jeg er åben är ska se si någonting ena och andre, for uh, det är ju spel så viktigt. Ehm där är det ju visst någon ja, fast inte Så det är ju det som kommer till att vitta mig fram eller tillbaka, vet du. Innan jag hör den episoden så är med kunde ett par dagar under en lanseringsvideo ikke lansering, men en åpningsvideo der de forteller eh, i detaljer som altså, er innmaden og eventuelt hva spillselskap som støtter han og hva lanseringsspillet blir etter, det, er, det er en, pres, en langvarig pressekonferanse mm. det er det i dette tre huset de selger jeg ja. de tror <laughs> ja. uh, det er 12. eller 13. januar i Japan 10... men, ok, uansett det, det er nok ude der du, Rui, det var det deg nå nei, jeg har jo snakket egentlig right, så... Joachims en tur nå så, ej. Nej, hur ska det? Jag ska gå med dig. Jag har ett hjärtträpp. Katte, du spelar så glad, du med dig. Horizon Zero, Zero Dawn. Dawn. Det har ju både mig och dig cyklat på. Ja, jag sitter med dig. Ja. På dam og på videon. Jag äger inte ens tänkt på dammer. Ja, det är det. Jag är också häftig ute i det har päls klädnade sig. det lär litt... sånn så en ting. <laughs> päls. Pels, pels? Pels i 2017 alltså, det är det. Mm. <laughs> men hälsan döroverlineffo. Jag är ju inte intresserad av att ta bilder av det du när du har läppene <laughs> ja, inne på på banan och så. Alltså, det tema i dag eh 2017. Horizon <laughs> <laughs> so, so det så kul på alla måder mm. under mm -hmm. Det så stort ut. Jag skulle till och med inte kunna fullföra det, noe, det før, da, men sånne store spill, jeg har ikke sånn behov for å fullføre de heller. Hvis jeg har quizming ved 30 timer, så er det greit. Jeg vil ikke mm. spille de 120. Så, så er det er sånn som jeg synes er det er mange har det der behov at de må gå på sidequest. Men mm. uh, hvis du bare den denne narrative storyen, vil ikke du pløye å gjøre noe? Er jeg er jo håpløs, jeg klarer ikke å pløye noe. Så du tar sidequest så... etter sidequest og så glemmer jeg egentlig hva jeg gjort mm. og så blir jeg litt leid. Och så lägger de det ifrån mig det där tunga startup. Mm. Eh, mm. um, det borde vara ett namn för det. Ja. Föreligg syndrom, syndrom eller, eller, sykdom, sykdom, eller ja. Ja. Men eh, uh, kan ja, mm. vi sälja det då? Nej, jag glömde mig väldigt i sälja. Jag bara väntade i med Yuun men. Spelare. Like goody leger. tror årets flopp Look fast. Mm host. Mhm. Kanske ska flytta mig singeln, slå mig. <laughs> ja. Rammar nästan daggorna i backen. Eh, årets flopp blir Jocke Leily. Åh, oh, du tror ju det blir bra? Nej. Jag läser om spelet og jag om de som lagar det och uh. tänker bara det Selv om jeg ikke har blivit dritkult. Ja. Även om jag inte har faktiskt har jag inte spelat banjo kassowi utanom korta rökter nära steg. Mhm. Är ju bara dom med det. På pappret så är det dritkult men man ser filmerna ser som spel ifrån Nintendo 64:an. Det ser dåligt mm. ut, beklage. Så jag i det blir bra. Jag ber, men jag vet inte vad. Det kan vara att jag och jag ser på dette med en de sån vi ser Men det skulle ju Ja, men tackar med kul bara på den typ. Jag kan ha ju okej mer rätt. Det jag kommersiellt sett ser, jeg, det kan uh, bomba ganska uh, ganska stort, men uh, det det er jo et spill som jeg ser frem til Uansett hva som skjer med det kommersielt mm. Det er greit å få det ut og få svaret mm. Ja, ja det, Den, den sjangeren der er jo Det er kjøkket mye Den sjangeren som selger nå i uh, Og det var vel det egentlig Ja, jeg tror da Både sett tilbake og fremover uh, ja. Så er dette passende tidspunkt På runder av kvelden kanskje ja, Jeg har ikke hatt det kjekt hvertfall ja, knapskjekt. Hvis det høres ut som eh, liksom med, med, det er litt sånn pauser, så er det fordi vi har måtte delt litt på mikrofoner her. Eh, men vi har jo kost oss alligevel og hatt det kjekt. Og, ja, da gjenstår det bare å jeg takker for meg. Eh, og hvis folk vil på en måte plugge noe og offentliggjøre en eller annen ja. sånn Eh, jeg vil, jeg Twitter så så många får det. Eh, men bare ihåg att like oss og ge oss skor på iTunes, var så snäll sånn eh, så den blir sprädd. Eh så jag vill säga i alla fall godt natt då. Eh jag säger det mikrofon vidare. Jag vill säga god nätter. Tack för det gamla. God nätter. Är det Kristevanger? Eh besökt Norvina så ligger på Nytorget og köpt mamma guss sen cornchips chips. Syns så ha jättemässigen på. Så ikväll har jag svampt det gamla och tappade pluggen. Jag kommer. Tappade gamla Så hvis det er en sugar mama der ute så vill ta kontakt med mig så är det bara Nej, VR, det. VR, det det er investment jag. Nej, får... hur mycket tränar du yoga? Jag tränar inte så mycket. Men det blir, de blir investerat i en bra VR-set så jag kan så jag kan pröva lite mer och og... kan ni komma på podden och fortæller, vet du? Og oh, ja, det er en bra Så <laughs> takk for det gamle, folkens, og godt nyttår. Takk for det gamle, ja, og godt nyttår. Denne episodens temasang er hentet fra det kommende spilet Sea of Thieves, som skal komme på Xbox 1 og PC i løpet av det første halvåret. Og det handler selvfølgelig om pirater p